Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa min syururi amw min sayyi'ati fala mudilla lahu wa fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah Aşhadulāla Muḥammadan Allahu wa sallim. Allāhumma salli 'ala ṣayyidinā Muḥammad wa 'ala ansharīninā Muḥammadin ala sallim. Assalamu alaikum. Wa alīllāhi min shaytanir raji'is min dhu l-Muḥammadir raḥīm. Wallāsriinnā li m'salām li qusrim illa lābi lā wa lā m'smalihādī wa lā wallahu a'lam sallallahu wasallam assala bil imanid din man aqama faqad aqama din man maratha faqad halam din wallahu qad sallallahu ni saya minta saya bahas tentang Majlis Walimah yang ikut sunnah Tapi orang datang, orang dia pun datang Saya terlalu ini tapi Majlis Walimah yang sunnah Tapi pengarah saya kontribusi kita Ekstrik Tapi di dalam ni bukan dipahaskan minggu mazhar Dia mengambil daripada semua mazhar Termasuk kalangan yang time-nya pun yang baik Tapi Tak berhentangan Dia jangan kita anggap nanti Nantikan semuanya salah Jadi, Yang bahaya tu Banyak kalau, balongan, wahai, ini, alih -alih, semua, afidah lah Kalau orang-orang wahabi syarafi ni Alih hati semua Afidah lah Kalau dia lagi buruk Ataupun dekat boleh pakai Mereka akan nukir daripada semua malhak Saya cari yang syafi yang khusus Tak ada Tak ada perlukan hmm. Yang dapat sempat dapat ni lah. oh, Majlis 25 Yang senang hmm. Sebab kawan-kawan kita pun agak ramai nak karim hmm. Yang mana-mana hmm. bahas panjang ni. Beli majlis ni pun dan yang pentinglah kita kita ada kaedah kuliah kan hukum yang apa yang kita tahu ni macam mana yang haram tetap haram. Tidak akan jadi halal walaupun majlis majlis yang bertemu. Jadi dia rasa tak apalah sekali setuju nah, kan boleh. Malah nanti mendatangkan pendaraan yang lebih besar sejauh mana keber, keberkatan sesuatu perkahwinan itu bergantung kepada sejauh mana pelaksanaannya. bermula daripada nazar, kemudian dunal, kemudian akad nikah, kemudian walima sejauh mana pelaksanaan? mengikut perintah Allah dan sunnah Nabi SAW sebanyak itulah akan datang keberkatan dalam perkaminan tersebut, rumah tangga tersebut sampailah lah akhir hayat banyak terjadi masalah-masalah di dalam rumah tangga ni sebab itu berpucar daripada melanggar perintah-perintah Allah kita mengikuti sunnah Nabi salam-salam Di dalam melaksanakan rumah tangga Mendirikan rumah tangga bermula daripada nazar Hari ini kita tahu kan Memang dah jadi macam itu Kebiasaan, adat, di couple ke dulu Ketawan-tawan couple Lepas itu, dah betul-betul se-ready -betul Barulah beri nazar Sebenarnya, di rumah bapak Kemudian, depan daripada sunnah tu nanti boleh keluar macam biasa Kalau Masa-masa sebelum itu pun macam lah kan Ada yang dah ringan-ringan lah. lah Sepanjang dia kenal Dia nazar, dia tunak tu, semua Lalu sederhana apabila dia angkat Lepas, lepas angkat nanti Walimah bila proses ataupun Pelaksanaan walimah di luri tu Macam-macam maksiat kan? Campur Macam pergaul bebas lagi berkuat Music-music Mendetakkan awal Kemudian macam-macam itu Yang biasa kita tengok Alasan, ala, apa lah sekali semua itu Raja sehari Padahal satu hari itulah Nanti akan merosak seluruh itu Dan hadis kami beritahu Sepaling berkat perkawinan Ataupun walimah itu yang paling murah belanja Itu paling berkat nah, ini orang sampai puluh-puluh ribu sebab nyanyi habis kat mana itu lah Dekat pelamin, dekat mandal Dekat posisi fos fotografi Dengan Pelang pentas Apa ni Macam kereta sewa, baju matil Itu muzik PJ system, kan? sistem Soang sistem ni, Jepun kan? Jepun lah Macam-macam Itu -macam. yang RM20,000 Sebab adalah walimah ni hanya tu nak Meng-e'lankan nikah kita je Nabi bertolak ni Alang ni nikah Alang ni kan Alang lah Apa ni alang Jadi bila buat majlis Bila ada majlis makan-makan Itulah cukup orang lah, untuk beritahu Kalau orang ada majlis Kemudian kompak itu tak berapa boleh sebab pernah terjadi di Madinah Orang Asar ketika ada majlis Kaminan, mereka main Alat-alat tu lah, -alat kumpang Maka Dibantah boleh buangkan sedik Tetapi Dibiarkan oleh Nabi Nabi kata tak faham lah biarlah ini Adal Orang Asar Jadi kat situ setengah ulama Ada yang ikut Tiga untuk berlebat Siapa yang bantah Ikut buangkan sedik Tentu yang membiarkan tapi tak buat Nabi Dan yang ketiga buat itu orang sah Yang mana yang yang agak keras banyak Ibu Abubakal Kita tak jelang, kita tak suka mana? Dan Nabi pun tak menyalahkan Ibu Abubakal pun Mengatakan oh jangan bantah Nabi pun lagi faham apa yang Nabi Abubakal tak suka Cuma Nabi kata ini ada kebiasaan orang sah dan dia tak menyalahi syariah lah Kalau menyalahi syariah, walaupun adat Nabi terpaksa tiga, melarang Jadi berarti dia tidak Melanggar syariah lah, tidak bertahan Bertentangan dengan syariah, maka Nabi pendahalkan Nabi kata Kau berkata, biarlah wangsa, Adat ada di macam ni, kalau ada dia keramiah Menteri-menteris, biarlah di berhumpang-humpang jadi tu boleh lah Sebab tu kalau kita dah berita pun dah jadi ada lah Kasi mesin dengan kalau ada kumpang dia Sebab tu orang kahwin kan? Sebab dia kan kedengaran Sampai jauh kan Sampai tu orang pun boleh dengar lah oh, tawar, tawar, tawar. Setakat tu je ya? lah Tak perlu nak bersenam Nak bersanding Mendegahkan Menunjukkan Sebab dia Orang ramai Tak melihat wajah perempuan itu kan haram haram makan beradab kan macam, -macam. jadi itulah disebabkan ingin Mengamalkan adat-adat mengikut kebiasaan tempat semasa mengundang dosa Dan apabila dipenuhi dengan dosa maka sebab itulah perawinan itu tidak akan berkat akan jadi macam-macam masalah sampai lah yang jadi kalau kita nak mendirikan rumah tangga ni Islam lah ajar jadi kalau kita ikut Islam apa yang diajar oleh Islam apa yang ditunjuk oleh Nabi dan Islam, pasti dan pasti akan mendapatkan keberkatan kalau rumah tangga kita ni. Jadi kita harus tegaslah dalam bahagian Sebab kadang-kadang kita nak kahwin Tapi masalah pada family kita Family, bakal isteri kita Pakcik-makcik sekarang mara kita Pakcik-makcik sekarang mara dia Orang kampung dia, orang kampung kita Tempat kita buat tu Nanti dia orang tak macam kita biasanya kan Jadi kita jangan mengalah Kita yang nak kahwin dia nak kahwil, dia nak kahwil nanti dia buat lah. Macam mana pun nak buat Saya nak kahwil Mas saya nak kahwil, ayah saya nak kahwil Nanti rumah, saya, rumah tangga saya Buat kepada dia, siapa yang nak tanggup Saya yang takut Jadi saya belajar agama Saya bukan orang jahil Saya belajar agama Nanti dalam dalam islam Syariah mengajar kita Macam mana cara yang paling baik untuk Melaksanakan walimah, perkaminan saya bukan adat agama saya bukan adat orang Melayu agama saya agama Islam. Tetapi kalau adat orang Melayu itu tidak bertentangan dengan syariat boleh dibuatlah. Semua yang tak boleh nanti yang bertentangan dengan syariat. Walaupun sampai kata kalau kita bukan nak datanglah majlis dengar baguslah kau tak datanglah. Saya tak mungkin kau pun Dosa, murah Allah, tak payah datang Kalau nak tak, datang untuk, untuk menyebarkan maksiat, tak payah datang tu? Terputuskan hubungan Jamali ke Itu semua tu, hutan rukutan yang yang mentara saya cakap tu Yang penting kita, kita yang nak kahwin, kita kena melaksanakan Murah Allah, Sunnah Nabi kalau kita sanggup majlis kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram dan berusia, silakan. Nanti rumah tangga buat puan dia, jangan salahkan salahkan siapa kan? Kita jangan mengalah mengalahkan kebenaran dan suasana. Kita orang yang ada agama, yang belajar agama, yang bukan orang jahil, ni kita kena menegakkan kebenaran. Orang lain dia Aku orang kata Aku orang kata Aku dia kata Aku orang kata Kita jika ada Aku Allah kata Aku Rasul ke? Is it? Aku orang kata Orang tu boleh kita dalam hubung Cuma tangga kita buat keraja Dia boleh tolong pada masyarakat ni Dia boleh tolong kita? Jadi kita kena tegas Dalam bab ni Alangkah perkara-perkara selagi tak bertentangan dengan syariat apa selanya boleh dibuat perkara-perkara tu makan keluarga kebunnya boleh dibuat, tapi jaga jaga batasannya lah tujuannya untuk mengenal keluarga satu satu keluarga satu keluarga dengan liburan yang lagi nak kenal. Jadi yang mana yang mahram boleh, sekali. Yang mana yang bukan mahram sih ya. lah, kan, tu Tak pedulah nadi tayang gambar semua kan. Kita menayang berasa orang tengok orang berasa Jadi dan, dan lelaki dan perempuan perlu dipisahkan Ucap kurang, bebas dan perempuan Memang menurut akal kita Alah tak ada apa berlaku pun Ramai dah orang buat pun jemput, Memang tak ada apa-apa berlaku pun Ia kan masalah kita punya Kita punya fikiran Benda tu tak ada apa Perintah tu tak perintah Perintah Allah ni adalah Keputia Bukannya logik kita Apa Allah kata Apa Allah haram Nabi larang Pada fikiran kita ha, Tak ada apa-apa pun Tak ada apa Tak melanggar Makasih syariah pun Tak boleh Kita punya fikiran. Apa kita boleh patah yang berapa Apa Allah tu mengatur syariah Kalau Allah tak faham Apa manusia tu punya Punya apa Tapi kan Manusia punya Kami pun, tak punya... Allah yang lebih faham Apa yang mengatur syariah Nabi yang lebih faham Kita lebih faham jadi kita sebahagian perkara dalam agama tu Dia tidak punya sebab Dia hanya tahap Dia yang tak boleh dia je Ruliah, serah kepada Allah tu je wa Dengarkan patuh Tak ada nak berikir lah, tak ada patuh pun Boleh di sekali-sekali je Tak ada patuh lah Orang ni semua buat tak ada patuh pun Mana ada budarat Ini semua ni, ni konon-konon Lebih pantai daripada Allah Maksudlah Kita bukan nak nak kita kata ekstrim Ekstrim lain kan Ekstrim lain jangan tak lapar Ekstrim tu nanti ha, Siapa menyebabkan ha, Kita menutup orang lain Orang lain buat kita pergi seram dia ha, Itu ekstrim lah Ini kita nak buat ni Kita tak ekstrim kalau kita naik ikut kereta lah. Yang ekstrim tu Bila orang lain kuat tak putus kita pergi seram dia Tidak boleh ni haram lah Itu ekstrim lah Itu tak boleh lah yang salah paham ekstrim Ada semua orang-orang pula uh, Bola ekstrim Pakai budak Bola ekstrim Yang ekstrim tu Kalau orang lain patut tak pakai budak Kau pergi serat Dia ni haram apa? tak boleh Wajib Ha nah, itu ekstrim lah. Kalau kita sini yang suka pakai Nak pakai Bukan ekstrim Orang lain pula kita ekstrim Kita yang pakai dia tak pakai Dia pula kita ekstrim Balik lah Kita jangan terpengaruh Kalau kita pula ada kekuatan tu melaksanakannya Kita kena laksanakannya Jangan puli orang kata ekstrim lah. ada kata ekstrim tu kita pun tak ada Kita pun secara ada kekuatan Memang-mangkut yang Allah bagi itu, untuk menjalankan itu, Kita kena melakukan Lain-lain kalau kita ni memang jahil tu, kita Tanggungi lah rasa Tapi kalau kita dah belajar agama Kita tahu hukum Kita tak perlu mengarah ke siapa Walaupun hantam bapak kita tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. La ta'ata lil khalq ma'siyatillah. Jika ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah, hatta ibu bapa kita sekalipun. Jadi kita tapi tak boleh lah kita serang orang rapat kita dengan kan hmm. kita kena dengan hikmahlah kita nak jelaskan cara dia. Kalau dia tak faham pun bawa ustaz-ustaz yang, yang mana mungkin dia akan dengar lah Cakap kan, orang yang lebih lama, lebih pu, lebih pengalaman Lebih berilmu, lebih terkenang Sebenarnya kalau kita ada perang kita panggil, kita panggil Tak boleh kita tunjuklah buku-buku dalil-dalil kita buku, buku, buku, dalil, dalil, kitab -kita pekah yang masyarakat Yang patut-patut <tuh> Allah dia faham Jadi, Kita jangan mudah mengalah. Mereka orang jahil tu, boleh macam jadi apa? Iktiras secara belah, secara, secara kuliahnya yang macam-macam-macam lah. Campuran bebas lelaki dan perempuan, pendedahan aurat, music, music, pembaziran, pembaziran yang tak perlu. Jadi kita tahu lah semua hukum ni, insya-Allah. Banyaklah buku yang perlu baca dalam kita kekal mana dia. 7-4 Sudah mainan Betul eh? Jadi kita mulakan Pengejaan kita yang pernah cuti 19-20 Kita dah hmm. akan Allah rahmanur rahim Firman Allah Subhanahu wa taala wasallii alaihim innas-soda taqasakanlahum dan bahawa Allah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka atawa ayatu basam pihak maksudnya berdoa memohon keampunan daripada Allah untuk mereka itu solat versi bahasa bermakna doa Dari segi istilah fakah, alik alik kak. Ia adalah satu kalima yang digunakan dengan makna perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu. Akwalun wahaf alun maksud satun yang dimulai dengan takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam Perkataan-perkataan Dan perbuatan-perbuatan yang tertentu Yang dimulai dengan Takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Maktuhatun bi takbiratul ikhram Wa mahtumatun di salam ia dinamakan sebagai solat kerana ia mengandungi pengertian kalimah tersebut Dan doa merupakan sebahagian besar perkara yang terdapat dalam sembahyang Oleh itu kalimah yang menunjukkan sebahagian kandungannya digunakan untuk menggambarkan perkara yang menyeluruh Jadi itu rezeki bahasa dan juga rezeki istilah, rezeki bahasa doa, rezeki istilah perkataan-perkataan, kata seni maksudnya baca-baca macam-macam semaya -baca. dan juga perbuatan-perbuatan yaitu seperti diri, rukun, sujud dan sebagainya. Dimulai dengan takbir atau ehram dan diakhiri dengan salam. Jadi doa ni bukan mukul ibadah. Doa itu mukul ibadah. Doa ni adalah asal daripada parti ibadah. Jadi solat ni mewakili doa, kan bukan saja mewakili doa, Mewakili seluruh ibadah, ibadah, ibadah niya. Jadi aku tu semaya. Semanya dalam Al-Quran atau begitu enna solat akan kami pasti akan Sesungguhnya solat itu mencegah keburukan, pasti akan mengungkap. Dan juga dalam hadis Nabi, Nabi ini ketika menghadapi apa-apa sahaja masalah maka Nabi akan mesyukur pergi melaksanakan solat. Bererti solat ni adalah satu perantaraan untuk mendapatkan bantuan Allah SWT Semua merupakan satu sarana atau wasilah untuk menyelesaikan segala masalah Itulah solat Jadi hanya bukan sekadar satu acara ataupun ritual ibadah Tapi di sebalik solat itu ada, ada perkara yang sangat besar jadi setiap permasalahan Permasalahan kita boleh diselesaikan dengan Solat Itulah maksud yang sebenar solat Masalah itu Maksud solat ialah Untuk mendapatkan pertolongan Allah Daripada Saudara Allah Bagaimana kita ada langsung Dari Nabi Nabi Nabi Mengambil solat Dari solat ini di, Sesudah itu Ya Allah ya, Setiap ataupun seluruh berita yang diturunkan semua turun ke dalam hal ini wahyu Tapi bernetak salat ini diambil Tak diturunkan dari wahyu tapi Dijemput Nabi Ibn Nasarah untuk mengikir Isra dan Mehalaj Untuk menerima kewajipan salat Dan sebelum itu Allah SWT surah jibril bawa nabi yang sedang untuk ditunjukkan segala yang ada di dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi dibawa ke di dalam gedung khazanah Allah Subhanahu wa taala. Dan diperlihatkan segala dalamnya di dalamnya dan di, diberitahu bahawa wahai Muhammad khazanah itu apa dan apa inginkan apa sahaja di dalam khazanah ini ini daripada Allah. Itu surah ini dengan solat itulah kita mendapatkan dapatkan apa sahaja pertolongan Ataupun khaldana Allah SWT Nak apa saja solat Solatnya akan menyesaikan segala masalah Solatnya akan mencegah fasya dalam muka Pernah ada satu sahabat yang mengajar Buna Nabi dikata kata kawan aku seorang ini Dia ni solat Selalu solat tapi dia pun mencuri juga jadi kita berapa ni siapa lambat laun salat dia akan menyebabkan meninggalkan berbual mencuri. Malangnya kalau nak salat pada hari ramadhan, pasca ramadhan. Jadi kalau kita ada tabiat-tabiat yang tak baik, yang buruk, kita ni, masih lepasan kita segenangan-genangan itu sukar buat benda-benda yang besar. Sekarang tak boleh nak tinggal jadi kita kena perbanyakkan solat InsyaAllah saya tahu kesan daripada solat tu nanti Dia akan menghapuskan fasha atau menungkaran yang kita biasa buat Sebab so, kita kalau kita jaga solat Nanti jahat nanti solat tu menjadi jaga lah. Kita kalau jaga beri solat Solat akan jaga video dia mula pedijaga solat jaga waktu dan waktu Awalnya, di awal yang awal-awal waktu solat Jumaat tidak pernah tinggal satu berita dahulu berbanyak semayam semayam sunat dan tahajud panjang karakaat tepi semayam sendirilah perbaiki adab sahur dan batal solat kita menjadi jaga betul-betul solat dan solat kita menjadi Pues Allah Ji atas salawatnya, jua fizar, ha falzul jua fizar dengan, ah, begini tu berarti naik. Ha falzul jua fizar, sulasi mujarad, sulasi masjid ruang yang kita malik, Bermakna Tanya. Musharakah banyak istilah, itu salib, bermana salib? Kalau ha tu itu menjadi, kalau ha falzul ada alik. Saling menjaga sebab itu allazi ala salawatihin hadid mereka yang menjaga solat kita pada waktu yang sama solat juga menjaga mereka bila kita jaga solat kita solat Solat itu akhirnya akan jaga kita di dunia dan di akhirat dunia ni solat akan datang mencegah kita daripada maksiat dan muka Kemudian di dalam kubur nanti solat akan berhubung seorang pemuda Dan akan menjawab soalan-soalan bukan -soalan lagi bagi kita Saya minta kelebihan Jadi solat ni memang satu amalan atau perintah yang utama Bagaimana perintah solat tu Imanudhi Rahman Attaw Maha, Fafat Attaw Mazi Rahman Attaw Maha, Fafat Attaw Mazi Solat tu adalah Imanudhi Imanudhi iman. Tiang Cuma cabutkan ni Utuh Solat tu tiang agama Iman Tauhid tu Fondation Eh Tafat Solat tiang ni Tak ada dapak Tiang pun tak ada dega, Dan kalau tak ada tiang Bangunan pun tak boleh Dibirikan Jadi salat tiang agama Rahman akaw maha saya syaitu menirikannya Fakat Akaw mani mata sungguh Dia Menjirikan agama Wahantara Al-Lahal Barang siapa yang meninggalkannya Bapak hadam lagi Sesungguh ini dia telah menghancurkan agama Jadi hari ini siapa yang menghancurkan agama Siapa Islam? Siapa yang menghancurkan agama Islam? Nama dia ke? British, German Wang Kafir, Yahudi, Nasrani 10% wang selang semayah 90% tak semayah 10% orang datang buat bangunan 90% datang berturuh dengan bangunan Jadi macam bila nak tegak Sampai bila bangunan Islam pun nak tegak 10% dia semayang Cuma tak sampai pun Tak payahlah Kalau 40% pun semayang Tapi kalau 10% datang berturuh kan Jadi Sampai sampai pun orang takkan tegak bangunan tu Kita buat bangunan 10 orang datang ke awunan Datang ke 90 orang, untung ke awunan Kita buat lagi Kita untung lagi Ramai bila pun tak habis Takkan tertegak awunan Jadi Islam itu hanya akan tertegak akan solat Mula-mula sekali Islam itu akan tertegak dengan solat Sebab perintah yang pertama yang, yang, yang diperintahkan oleh Allah adalah solat Selepas iman, solat pada tahun sebelah kenabian, solat diwajibkan. Sebelum itu tidak ada apa pun yang diwajibkan. Puasa, zakat, haji dan suruh seluruhnya datang selepas itu di mana Solat datang diwajibkan pada tahun sebelah ke sebelah kenabian ketika mi'raj. Solat berpenting. Ini kalau kita nak menerubuhkan Islam, nak menegakkan Islam, kita kena tegakkan solat dulu lah. Kalau kita nak menegakkan Islam, kita kena tegakkan solat dulu Kita kena tegakkan solat dan kita kena pastikan yang lagi 90% tu pun tegakkan solat Tapi tak sia-sia lah kita untuk menegakkan Islam, menegakkan agama Takkan dapat Untuk diri kita terlepas lah ada tanggungjawab tu Tapi untuk menegakkan Islam ni saya kainiskan kecoh semua orang nak apa, penuh-penuh nak menegakkan Islam Tapi tak ada buat apa-apa usulnya pun untuk menegakkan solat kalau betul-betul kita berniat untuk menegakkan Islam Pertama kali kita kena pastikan Seteruh 100%, 100 orang Islam Kena tegakkan solat Tapi jumpa pujuk rayu dia Ajar dia datang saja solat so, Kalau boleh untuk kita kampung kita ni kita kena pergi jumpa dia Setiap hari kalau boleh kalau mampu Tak mampu singgul sekali, singgul dua kali Jumpa setiap orang dalam kampung kita Dan lelaki yang balik Datang solat berjemaah Di surah, di masjid 100%, 100%. Tengoklah nanti macam mana Mata-mata buat berkat ke ini. ini Yang yang, yang, yang jumlah ni Tiga blog ABC ni tak tahu Dekat berapa orang-orang Ibu ke Yang datang semayang Tidak kisah ke Sayalah teman-teman Tak pergi teman, ajar Mampu seminggu sekali je lah Pergi ajar Lumpur Tapi itulah Kalau semua kita ni Berkabung ber, tenaga Ber satu padu untuk Berusaha untuk memanggil seluruh orang Islam di Malaysia untuk datang mengadakan solat. Apalagi kalau kita orang ada puasa, ada ada apa? Ada bangka ada puasa, memimpin. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh nak agama Islam, pasti kita akan buat. Tidak sahaja berusaha untuk memanggil seluruh orang Islam mengadakan semaya. Bukan kecuali dengan hukum hudud, undang-undang, undang-undang yang semayang pun tak lepas lagi ukur kedua Nak kecoh kecoh yang tu Nak tegak dengan yang tu Dalam badan syafi Barang saya pun meninggalkan semayang Hukum dia bunuh Kalau dia tu meninggalkan kerana engkai Dia bunuh kadang keadaan gafir Kalau dia me, a, tidak mau semayang Bukan ingkar, Dia dibunuh dalam kadang-kadang selam Sebelum so, yeah. lagi kita tegak Lompok gudu dalam Malaysia ni Bayangkan ada ruang kena bunuh Berapa besar orang Islam kena bunuh Lompok last time itu hukumkan agar syarikat ni Dan mazhab iman Ahmad Semayang berjamaah wajib berjemaah wajib Kita mazalat iman Ahmad Hukum semayang ni semua berat-berat Ini -berat. kalau kita betul-betul nak tegakkan Islam di negara kita ke Di seluruh dunia ke di mana saja Kita mula-mula sini kita kena tegakkan semayang Pastikan semua Islam yang baru berada Kena semayang Rumpat-rumpat lagi di seluruh masjid. Kita kena usaha Memang kita tak mampu nak mengiraikan dia orang Tapi kita kena usaha sungguh-sungguh Dia ada setengah-setengah tu -setengah Dia beria-ia nak menegakkan Islam, Tapi tak nampak pun usaha dia nak mengajak Terua orang selam mendirikan semayang Malah ada pihak yang cuba-cuba Datang abang usaha nak jaga orang semayang Dia alak Benda ni kenyataan Bukan nak undur siapa-siapa kan Siapa makan <Sihihi>, jadi dia sepatutnya kalau kita betul-betul niat kita nak menegakkan Islam pertama sekali kita kena ajak semua dalam sembayar itu 101 kalau 100 orang Islam dapat pergunakan sembayar tengoklah masyarakat Allah Subhanahu mudah untuk mengamalkan segala perintah dan nah, perkara-perkara itu akan di oleh Allah di padang mahsyar di kalau semayang diterima, diterimalah segala amalan Kalau semayang ditolak, ditolaklah segala amalan Setelah ke mana pun, puasa lah ke mana pun Bercakoran ke apa Semayang ditolak, semua malam kena ditolak Jadi kalau kita, kita kena usaha, kita pula-mula Jaga semayang, kemudian kita punya keluarga kita Cuba jangan ditinggalkan semayang Ataupun yang semayang cincay-bocay Semayang yang ikut sekali zuhur hupan Asal tu tu Yeah. Maghari ini isyap apa kau puas sekali Pada malam Subuh lagi lah Bisa dengan pasien diri kita 21 Lepas tu keluarga kita Lepas tu jiran kita Lepas tu orang kampung kita Kalau semua orang usahalah ada pikiran sama Untuk menegak dan semayang Tegak kan? Salah dari mana dia di, Jelas Takkan tak jelas ni jadi nak tegakkan ke ramukannya Nak kemping sini, nak kemping sini nak, nak suruh jenis, jenis. Semayang, lalu, orang macam ni Tegaklah semayang tu, panggil orang macam datang semayang Bukan nak pilihan-pilihan baru panggil Orang tu sendiri tu semayang Habis pilihan-pilihan tu semayang Itu bukan semayang kadang-kadang Semayang nak kuasa Ini tak tuduh mana-mana perak Tak tuduh mana-mana perak Sama je, semua manusia setiap islam Yang ingin mengejakkan islam Malah luar sendiri, kena tegakkan semayang kamuk ni kita dah kena ajak orang lain gitu. Kita Islam tidak tegak atas itu. Itu kena kerja atas begitu. Islam semua kena atas semua sekali, semua Islam kena berwas. jadi kita kena usahlah sikit-sikit ikut kemampuan Sebab bila lah. kita dulu di kendiran, kalau kau orang itu betul dia tak ada betul-betul tinggal ni masa ni masa dah orang tu kan. Dengan hikmah dengan hikmah. Kita tidak ada semaya, kewajiban semayang, kewajiban semayang, kepentingan semayang Ajak dia dengan lemah, lembut, dengan, dengan ikhmat Tak puas sekali, dua kali, kali siku kali, satu kali Sampai dia, Allah buka hati dia kira dia datang semaya. Itulah yang dia minta oleh buah orang orang menyenangkan semayang Itu pun di dihalau, tak bagi nilu, susit, dituduh, kata terserah orang tu susah payah lah nak panggil orang nak menolong menegakkan agama pun takutnya lepas tu disokong diaduk-adukan alu dibantu diberi kerjasama takut so, ini dia dihalau dimaki dituduh sesak dikata macam-macam jahil lah itulah orang tu dah buat kerela nak ajak orang semayah ni nak ajak tegak agama pun takut takut terima kasih join sekali Itulah yang berlaku dekat dunia sekarang. Orang tak faham. Dia faham dia nampak Islam tu, ada yang nampak Islam tu beluh ekonomi yang kuat. Islam tu perlu tenaga yang tinggi. Islam tu perlu gasana yang berhubung-hubung. Islam tu perlu macam-macam. Tak nampak simple, semayang. Astaga berapa nanti? Kamu tak tahu orang, apa-apa tak tahu orang nanti. Kamu tak tahu orang orang nanti. Islam semayang kat dunia. Kamu Bahasa, agama, tanda. Tanda -tanda macam mana kita dalam agama tu macam mana? <tanda al -tanda> Tancur kita Intan Insulullah yang suruhku Wahidah bin Azhamah tu Kamu bantu agama Allah Bantu orang Bantu agama Allah tu Semayang apa tak? Semayang tu Semayang tu lah Okey tu tahu lah oh, Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Semayang tu tak mampu ah, Nak kaksanakan duduk dulu Nak kaksanakan ni dulu Nak kaksanakan buahnya dulu Tak boleh Tak salah Semayang yang wajib Semayang tak mampu nak buat ada sekarang mak kau tahu bahawa dia kalau 50% 50% orang Islam semayang berjemaah di masjid lima waktu maknanya semayang subuh zuhur asar maghrib isya macam mana 50% saja ekonomi orang tak akan terjadi tak kena 50% tulisan kalau orang Islam nak Semayang berjemaah di masjid semua akan buruk ekonomi awak ini ulamak punya kejian Tidak ada alih tu lah Mana ada tu Sebeli sebalik semayah kau lah janji hari Sebalik sebalik semayah kau lah janji hari Sebalik sebalik semayah kau lah Berkatkan rezeki Allah akan selamatkan budak takut kubur Allah akan di Ditar amalan Ibn Amasya Diberi tangkanan Akan ditasih serang dan kilat Maksud surga tanpa isyap Macam-macam lah baca lah Bila semayah <tuh>. Mereka bawa halis suhayah-suhayah jadi itu asma yang sangat sangat penting Setiap kita kita pun dibuka dengan kitab sekolah. Belum itu dibuka via para serta kesediaan itu asma Dan juga dari segi individu pun kita kalau ada masalah, aku pun asma yang mereka. Aku, aku masalah pun asma yang mereka minta kepada Allah. Aku masalah pun minta kepada mereka ta tak dapat tambah lagi dua, tak tambah tambah hingga sampai 1000 orang dah. Tidak dapat maka membagi ke akhirat dengan itu. Jadi tidak dapat ya, tapi dengan cara dengan betul lah kena belajar lah. Apo ha, dia punya rukun dia syarat dia memakuro, yang mau membatalkan yang mau yang sunat dan sebagainya kena, be... kena belajar lah. zahir dan batin. Kalau mereka kalau zahir dia kalau batin nanti tak sah juga macam mana semayang saya batin. Sikisnya nanti saya bagilah, lah insya Allah. Hikmah sembahyang. Sambung. Sembahyang mempunyai hikmah dan rasa yang banyak tarewin ringkasnya kita sebutkan sebagai berikut. Yang pertama mengiagarkan manusia kepada identitinya yang sebenar iaitu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mensembah manusia akan sentiasa ingat akan kedudukannya itu. Apabila seseorang itu terlupa hakikat tersebut disebabkan kesibukan duniawi dan hubungannya dengan Orang lain maka dengan dat dengan datangnya waktu sembahyang akan memperbaharui ingatannya bahawa dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Itu yang pertama. Manusia ni nak sepaklah menguruskan kehidupannya, cari rezeki. Orang, orang yang cari rezeki, kita nak cari rezeki, kita bekerja, rezeki Allah bagi kita nak cari. Rezeki Allah bagi kita nak cari rezeki, rezeki, rezeki, kita bekerja Kita bekerja melaksanakan hukum Allah dalam pekerjaan. Melaksanakan perintah Allah dalam perniagaan Melaksanakan sunnah Nabi dalam pekerjaan Perniagaan, perkilangan, pertanian Dan sebagainya Tapi rezeki Allah bagi Kita mana yang cari rezeki Carilah banyak mana Banyak tu bagi banyak tak. Cari pun dapat Cari banyak mana pun dapat banyak tu juga Jangan salah faham Bekerja bukan untuk menjadi rezeki Bekerja untuk menerima perintah Allah Supaya suruh kita bekerja Itu orang cakap Bukannya dia suruh tidur je buat orang Dia suruh bekerja. Sebab apa di dalam pekerjaan itu sendiri Nanti ada perintah-perintah Allah yang perlu ditegakkan Dalam perintah misalnya Tak boleh tipu orang, tak boleh buat riba Macam-macam lagi -macam Ada hukum Allah, dalam Quran Allah kita, Semua hukum-hukum perintahan Kalau kita tak bekerja berarti Kita menganggap ini bukan perintah Dalam Al-Quran Al-Quran Bertaibarlah kamu untuk Mencari Min Fadillah tu Memang kata dia kata Kebanyakan Allah maka rezeki tapi memang kata-kata bukan risik sahaja. Memasuklah kan? risiko, kelebihan-kelebihan yang lain. Ataupun pahala, ataupun ilmu dan sebagainya. Jadi terbatu Allah orang, -orang tu kalau dia ingat. Oh, mencari rezeki. Allah nampakkan rezeki Allah setap. Kan? kan mana kita tak cari, tak dapat. Cari ke tak cari ke, tetap akan dapat. Cari tepik pun tak dapat tepik. Cari sikit pun tak dapat sikit. Banyak mana yang Allah tentukan hari itu Hari tu lah kita dapat. Tapi kita menunaikan perintah Allah Di dalam pekerjaan. Di dalam perniagaan. Di dalam perkilangan pertanian dan sebagainya. Jadi. Bila kita sibuk dalam kerja. Tiba-tiba datang perintah Allah yang lain. Untuk panggil semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayat ala sholat masalah so, kita penting yang Allah dah panggil. Allah dah panggil dah nak mengadap satu hari 5 kali wajib. Apa so, Allah panggillah tengok kita pun sibuk je walaupun ni sibuk meeting, sibuk dengan pertanian, campur-campur apa, sibuklah mengajar sibuk-sibuk dipanggil Allahu Akbar. Cinta Allah Allahu Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Wahai raja, kerajaan kamu tu kecil. Allah Maha Besar. Tinggalkan kerajaan kamu yang kecil, datang sujud kepada Allah yang Maha Besar. Pak kali, kan? Eh? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wahai negeri, penyaga, penegaraan kamu kecil. Allah Maha Besar. Tinggalkan penegaraan kamu yang kecil, datang sujud kepada Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Wahai petani, pertanian kamu kecil. Tinggalkan pertanian kamu yang kecil, datang sujud kepada Allah yang Maha Besar. Itu maksud Allah Maha Besar. Allah SWT, wahai guru, wahai pendidik, pengajar, pendidikan kamu, pengajaran kamu tu kecil. Allah maha besar, tinggalkan pendidikan kamu, pengajaran kamu datang tujuh bulan Allah maha besar. Aturi. Allah agar wahai pejekilang, semua lah kau punya pejabat, pejekilang, pejek dispers, apus aja. Wahai penganggu, pengangguran kamu tu lebih kecil. Tinggalkan pelajaran kamu, datang sujud kepada Allah yang Maha besar Wahai pelajar, pelajaran kamu kecil Tinggalkan pelajaran kamu, datang sujud kepada Allah yang Maha besar Kalau nak ingatkan kita, begitu ni hamba dia Panggil datang lah, hamba ni Bila Tuhan dia panggil dia, datang Oh aku tak kenal, nah, selagi tak kenal Allah, selagi tu tak ada semaya. Nak kenal Allah pun nak datang semayang nah, Kalau kenal Allah, Allah panggil datang lah ada satu pahaman, selagi tak kenal Allah, setelah tu tak ada hmm. Kita kalau mak kita panggil, bapak kita panggil, datang tak? Orang yang kita kenal, bila panggil dia Kita datang eh, masjid, tak? Eh, mak cijap Kalau orang tak kenal, kita tak datang kan? Tanya orang-orang tak kenal, panggil kita Dia ni misalnya perempuan ke, apa pun, budak bisik Siapa yang panggil, dia panggil kita dia tak kenal dia, kita tak pergi lah Kebanyakan orang macam tu kan, kalau tak kenal, eh Aku dia ni panggil aku ni. Tapi kalau, kalau kita kenal orang tu panggil mesti dah kita datang. Jadi kalau orang tu lah dia kenal Allah, Allah panggil dia datang Bila dia tak datang mana dia tak kenal Allah Bila kenal Allah, kalau orang panggil dia datang Siapa yang kenal Allah, Allah panggil dia Mazin tu dia wakil Allah, tu panggil Ingat ha, kau ni manusia, kau kerja-kerja tu pun nak Aku yang duit-duit siang kau, sibuk-sibuk dengan kerja Macam ni, macam ni, macam ni tapi kalau bos panggil, tengah sibuk macam mana. Yek, baik bos. Pergi. Pergi cepat. Allah panggil. Dia lagi, Pak, pas saja, panggil lah. Pembeli tiga lah. Pembeli empat lah. Pembeli lagi. Empat sepuluh je lagi tu. Tapi kalau bos panggil. Lima minit. Pembeli minit sebelum meeting dah duduk. Dari minggu dah. Minta. Allah punya panggilan. Tak rasa betul. Manusia sebab tu dia tak Tak rasa dia hamba Allah. Lepas sembahyang ni untuk mengingatkan manusia kepada identiti yang sebenar bahawa dia adalah hamba kepada Allah. Letakkan kita punya kepala tu dekat tanah tu. Dekat, dekat, dekat, dekat simen tu, dekat kapel. Selet yang dalam kapel. Bila sama nanti? Tanah. Berlumpur-lumpur sama kelompok-kelompok macam tu. Berlumpur dari sini. Muka ni yang besar boleh mulia lah kan. Cuba kalau orang bijak macam tu. Apa yang terkata? Orang tampar pun, orang putar macam tu. Cerita bila kita pancela kita mula memahami kan muka ni kan rasa Allah tu besar macam mana yang mulia sebenarnya muka hotel paling mulia di kubur Allah tu besar antara tu sedih tahu itu kan kita hamba jadi solat tu mengingat diri kita bahawa kita ni adalah hamba Allah makna yang beri kita disebabkan kesejahteraan duniawi dan hubungannya dengan orang lain maka datanglah Maka dengan datangnya waktu semayang Akan memperbarui ingatan Bahawa dia adalah hamba yang dimiliki Allah Sibuk macam mana pun Tengah keluar kahwin pun Tengah apa pun Semayang tetap tak semayang <coughs> Ini kena-kena ha, Tak apalah syarikat setahun sekali Keluar kahwin Semayang pun jamak. <coughs> Biasanya doh lah Banyak Asal dan akhirnya barulah keluar kahwin Semayang pun lagi eh, Tak apalah Haram eh. ni kan Habis <coughs> Ha? sepatutnya pengantin lelaki tu kena bang ayah masalah <laughs> boleh? insyaAllah hmm. pengantin lelaki tu patutnya kena azan pasur orang yang datang ni tu semayang kebiraan nanti rosak dia punya majlis kahwinan ni dihadiri oleh orang, orang yang tak semayang ataupun melingat-lingat semaya. sama yang kedua Jiwa manusia itu tetap atau sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah Azza Wajalla. Sekalipun dia melihat di dunia ini pada zahirnya, terdapat sebab-sebab yang membantu dan memberikan nikmat kepadanya. Tetapi pada hakikatnya ialah Allah telah mempermudahkan sebab-sebab tersebut kepada manusia. Apabila manusia lalai, maka apabila datang sembahyang, ia akan mengingatkan manusia bahawa yang menjadi penyebab kepada sesuatu ialah Allah Subhanahu SWT, yang Maha Esa, yang memberi bantuan dan ikman. Tuhan yang memberi kesan, musarat dan manfaat, selalu menghidupkan dan mematikan. Kalau posman datang bagi kita surat, yang dah surat kita tu posman ke sebut? Bosman datang kita pun, terima kasih saya Masya Allah, terima kasih lah banyak-banyak eh bukan aku yang bagi Tu tak tahu kenapa pengirim ni lah. Tu tolong sampaikan je Sama lah, bos kita, tempat kerja kita pun, Dia tolong tolong sampaikan je Yang bagi rezeki Allah Yang bagi nikmat Allah Allah memberikan arahan tu lah bagi kita rezeki Kan kita salah-salah terima kasih pulak Terima kasih juga jugalah sebab dia Menyampaikan, tapi lebih terima kasih dulu kepada orang yang bagi lah Itu nombor dua Kita manusia ni diuji dengan lohir Itu memang ujian, ini sebab ujian Bila roh kita diberi pakaian jasat Maka terhijab lah kita dengan Alam malakut Alam yang batin, alam yang rait, tak nampak Memang roh Alam jasad ni mengatakan Tampil oh. ataupun hijab bagi alam-alam yang rait Tak nampak Malaikat tu yang bertambah amal Malaikat tu yang bertambah risi, tak nampak kita nampak employer dia ha dia ni bagi aku gaji kerja bagi aku duit boss bagi aku duit boss saya ni muslim Jadi kita jangan tertipu dengan nama yang baik buat itu yang Allah hendak ditanam dalam dalam dalam tanah yang jadi keput yang roh kita nanti yang akan pergi melalui perjalanan kita sampai dalam had Allah Subhanahu taala yang maha baik yang ketiga, manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa sembahyang untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini kerana manusia dalam masa sehari semalam sentiasa terdedah kepada melakukan maksiat sama ada secara sedar ataupun tidak. Oleh itu, sembahyang yang dilakukan bertulang-tulang kali dari masa ke masa akan menyucikan dirinya daripada segala maksiat dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasulullah telah menjelaskan perkara tersebut dalam hadis yang diriakan oleh Imam Muslim dari para Jabir radhiyallahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabda sembahyang lima waktu seumpama sungai yang mengalir dengan air yang begitu banyak di pintu rumah seorang kamu setiap hari dia mandi sebanyak lima kali Jabir menceritakan Hasan telah berkata dan yang demikian itu tidaklah meninggalkan kotoran sedikit pun Masa keterangan di sini ialah keterangan maknawi iaitu dosa-dosa Jadi kalau satu orang tu yang bekerja di kilang tepung maksudnya hmm. kan Jadi habis Kan badan ni baju ni penuh mutir kan Tapi kalau dia mandi lima kali lima kali cair Maka akan bersih lah dia daripada kotoran petang tersebut Begitulah manusia ni kalau kita kita, kita ni ter sedar atau tidak kan kita buat dosa yang apalagi zaman sekarang ni Nak mengelakkan diri berdosa susah Paling teruk berdosa mata Betul? Rasa mata ni memang keluar je suruh kan Dah, dah nampak Masuk Sebab pendek eh. ya. Sebab tu lah negara kita yang campur kan Orang kafe, orang Islam kan, Kira sebab pendek kan. Kita pun tengok putih melepak Tair tak ada lah Rasa tu sengaja tak sengaja Pergi pasar raya, pergi pasar Pergi tempat kerja, pergi tu Macam, Semua tempat lah. semua tempat dah dipenuhi Semua eh. tempat jadi kita memang tak ingat lagi Bila kita duduk dalam hutan, duduk dalam gunung okay, Makin lah Dosa mata, dosa pelingga Dosa tangan, dosa pikiran Macam macam Jadi jika kita kita, kita tak pernah jaga diri kita Sebenarnya dosa susah Dengan jaga pun akan terkena juga Oleh sebab itu kita Bila kita semayang, maka Allah kan masuk, Percik diri kita dengan dosa-dosa Faham? -dosa. Terdapat juga hadis yang beri makna yang sama Iaitu hadis disini Imam Muslim Yang direwatkan daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW Maka yang demikian itu Iaitu mandi lima kali sehari Di sungai yang mengalir Umpama sembahyang lima waktu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan Dosa -kesalahan dengan mengenaikannya Hadis yang sama tapi ada sambungan Nama empat Semuanya akan menjadi makanan ataupun pengisian yang berterusan kepada akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati. Sesungguhnya kelalaian-kelalaian dunia dan gangguan syaitan berperanan menjadikan manusia lupa kepada akidah tersebut. Sekalipun dia sekalipun ia telah pun tertanam di dalam hati. Jadi, ini di antaranya semuanya akan jadi makanan atau pengisian rohlah hati. Keyakinan kepada Allah dalam hati Semuanya kelalaian-kelalaian dunia dan gangguan syaitan berperanan menjadikan manusia lupa kepada akhidah tersebut Sekalipun ia telah mempertanam dalam hati Jadi dunia ni kan Maksudnya titik hitam Setuju maksudnya titik hitam Titik-titik nama-nama gelap lah hati ni Jadi dia akan berlupul dan kepada Allah SWT bila kita semayang dalam semayang tu kan nanti kena ada macam-macam amalan, zikir, Quran sebagainya. Kita memuci hati kita, maka kan segala kembali kita kepada akidah kita yang sebenar. Masuk akidah ni maksudnya ketuhanan Allah tu. Keesaan Allah tu lah tauhid Allah tu yang tercantap, tertancap dalam hati kita tu. Yang mana yang telah di apa ni, di diliputi di, di oleh Masyarakat, -masyarakat kita itu, semayang, kita tu, dikit sembang mengukuhkan kita. Jadi itu selain kes Maya maka akan membersihkan hati kita yang ini kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Apabila kelupaan itu berterusan disebabkan kecenderungan dan ketundukan kepada gangguan nafsu dan syahwat, Serta sahabat sahabat maka lupa tersebut akan bersukar kepada menentang dan engkar. Nah, ini nanti jare. Mula ini mana beriman kepada Allah. bila mana hati itu gelap gelap gelap gelap orang. Jadi gelap-gelap tak menerima sembelahan susah. Kamu dah mementang. Kenapa Allah salam mengharamkan campuran laki dan perempuan? Ada pasal tu, bila tengok okey kan? Empalista dia, tu, bila tengok, okay dia. tu hati gelap. Hati gelap ni tu lah. Jadi nampak benda gelap tu okey. Gelap sama gelap, okey. Gelap ni dia, dia Tak boleh dengan saya hilang. Di depan saya gelap hilang. Jadi bila hati dah gelap, dia nampak gelapan semua macam-macam macam berat. -macam sama-sama gelap Jadi orang hati yang bersih Hati dia yang, yang yang cerah Dia akan nampak benda Apa yang Allah kata tak baik Dia akan nampak benda jadi akan tak baik Bukan ikut pikiran kita sendiri Bukan ikut akal kita Otak aku berfikir panjang malam Bahawa tidak ada keburukan Kalau buat macam campur Campurkan dirasa dengan perempuan Biasa je lah nanti InsyaAllah buat engkau tahulah. Anak engkau besok tengoklah. Apa yang Allah dah cakap Tak boleh tu Tak boleh lah Walaupun akal kita tak boleh Nak terima akal kita berasa Tak ada apa-apa pun Sebab kedudukan akal tu di bawah wahyu Manusia ini diberi akal oleh Allah Untuk membezakan antara yang baik dan buruk Tapi hanya pada sekadar satu tahap saja. Maka ini perlu kepada wahyu Yang mana lebih lagi tahap dia untuk mengukur sesuatu Akal tu hanya boleh sampai setahap dia Kita akan sampai pada pemencak dia Wahyu yang akan menyampaikannya kepada pemencak Sebab tu kita agak perlu mendahulukan wahyu daripada akal Kita bukan Mata Zila Mata, Mata Zila dia mendahulkan akal daripada wahyu Akal akan nanti semua yang akal rasa okey, Dia berubah daripada akal Walaupun wahyu menarang Itu bahaya Kalau macam mana akal kita menilai satu-benda -satu, ya. itu baik Tapi kalau wahyu atau ya. masyarakat Kata tak baik, tak baik saja Allah juga mengenai di sebaliknya Bukan kita tak, tak mungkin. mungkin kita fikir diri kita je Dan pada waktu itu saja Akan datang orang lain ya. Belum tentu, Tapi yang terjadi kes-kes persinaan Kes hukul, kes-kes macam-macam itu Itu apa? sebab tu. Sebab melarang perintahlah dekat sini dekat sini campur gaul bebas-bebas gini pun. Sebab itulah. Jadi dia Jadi apa yang Allah perintahkan tu dalam usulah? Hendak kebaikan Allah hutan sana wala kita buat sesuatu benda yang tidak ada kebaikan dan melarang kita buat sesuatu benda yang tidak ada keburukan. Kalau tak pun umudiah tu, tu, tu Nak segono nak apa di akhirat ini di syurga. Bukan ah. Jadi, di dunia. Apa? Jadi jangkaan cara ini untuk mengurangkan hati yang gelak itu adalah dengan bersembahyang, solat. Kadang ini sama seperti, sama lah seperti sepohon pokok yang terputus bekalan air, yang menyebabkan ia menjadi layu buat seketika, kemudian dia akan mati sehingga lah pokok tersebut akan bertukar menjadi sebatang kayu api yang kering. Betak siram, kalau muak dikirang, ada perlu disiram, disiram. Kita, kita punya hati nurani perlu disiram ini kan? solat, ibadat dan lain-lain. Orang berasa kita kan hidup, kalau tak hidup masih Tetapi orang Muslim apabila sentiasa menaikkan sembahyang, ia akan menjadi makanan kepada imannya dan akan menyebabkan dunia dan segalanya segala bentuk kelalahnya tidak mampu melemahkan atau mematikan iman di dalam hatinya mana ibadah ni, ha, bila M balik ke, kita kan lagi kena, hehehe. Ini belajar yang ada limit limit time boleh boleh nak balik, boleh boleh balik, yang ada lagi kan sama abang apa jadi amalan-amalan merupakan Makanan kepada rohani kita lah Semayang, Quran Dan sebagainya Semayang ni mewakili segala ibadah Merupakan makanan rohani kita Makanan kepada iman kita Jadi kalau kita punya rohani kita Iman kita kuat, strong Tegap, mantap Teguh, maka Segala bentuk kelalaian ni Tidak mampu melemahkan Atau mematikan iman dalam hatinya macam mana ustaz saya tak kuatlah nak menghadapi benda ni Tak kuatlah nak menghadapi maafat saya Tak kuatlah menghadapi tulang saya Tak kuatlah menghadapi orang tu Apa yang tak kuatnya? Eh? Iman yang tak kuat Kalau Iman kuat, gunung pun akan hancur lebu Para sahabat tu Iman dia orang punya kuat Gunung pun hancur lebu Kita ini Iman kulit bawang pun tak payah Kena usah kita kena usahalah kita kena usaha atas iman sangat-sangat penting selalunya bila lah, foundation tu iman tu kalau teguh kalau lah kawasan tu nak mau bangun nak bermula sekali dia punya tapak tu kena teguh betul, betul apalagi kalau nak berdiri gaya punya kuat ketiga tu kena kena yang bergantung rasa singkat lagi tinggi nak bangun bangunan itu lagi kena dia punya foundation yang kena lagi kuat tak kuat alamatnya robor lah tu sebab kalau kita nak mendukung perintah Allah tak terai perlu iman yang sangat kuat iman kita kuat datang lah pun tak gentar tak takut pun ni lah benda-benda pecik benda -benda takkan kawan-kawan takkan tutut sikit-sikit kita pun lah goyang ala lagak-alim iman yang berdua orang begitu ya. Sedar sangat dia punya. Terus ambil tindakan daripada bodoh dia. Allah. Itu, patut berpegang kepada salah agama ni dengan teguh. Eh. Kita tengoklah salah apa ni ibu-ibu eh. Saya rasa. Lah. Jadi dia punya dia punya apa? Dia punya Intinya ataupun asalnya iman, iman yang kuat. Dan iman ni akan kuat dengan ibadah, dengan dakwah, dengan tazkiah, dengan ilmu, dengan macam-macam. Banyaklah sumber-sumber yang untuk menguatkan iman ni. Dakwah, ilmu, ibadah, tazkiah itu semua akan menguatkan iman. Dia lazim, mazum. Dia saling. Bila iman kita lemah, nak buat ibadah pun tak boleh. Nak buat dakwah pun tak boleh. Nak buat belajar ilmu malas. Tapi kena paksa. lah. Nah Boleh kita buat bahawa, kita belajar ilmu, kita beribadah Tapi iman kita pun akan jadi kuat Bila iman kita sama kuat, sama lah Bahawa kita, ilmu, belajar ilmu kita Ibadah kita Lama-lama nah, kuat, kuat, kuat, kuat saling, saling lah, saling memuatkan antara satu sama lain Akhirnya berhadapan Dengan siapa pun tak tak gentar Selalunya kita jadi lemah Kita lemah, iman kita lemah, Yakinan, kita lemah. keyakinan kita lemah Kenapa keyakinan kita lemah? Amalan-amalan kita lemah Dampak-dampak malam kita lemah, iman kita lemah Haa, di sini pula dia saling Mazin mazum dia bingungi, talazum Saling berkait antara bersama lain Macam bateri kereta lah Bateri kereta ni kalau lemah, nak start Kereta pun tak boleh Sebab apa lemah? Sebab kereta tak start lama lah. Maknanya semakin lama kita Engine tu dihidupkan, makin kuatlah lah bateri tu Dan bateri tu kalau dah kuat mudah nak start engine Haa, dia saling Bergantung antara satu sama lain Jadi perlu kita untuk us usaha memuatkan iman kita dakwah, taknya kita setiap Itu tiga cara untuk meningkatkan iman Dakwah, pun penting Ta'lim ilmu pun penting Setiap bersihkan hati pun penting Tiga-tiga penting Dia tak ada tak ada yang ini lebih penting Ini tak penting dia tak betul Semua sama-sama penting Kalau orang siapa buat salah satu pun tak betul Tak cukup baru sebab apa iman iman kalau dakwah saja tanpa ada ilmu nanti dia semangat tiba-tiba ya, dia nak amalkan tapi tu nak buat macam mana kalau dia dakwah pula kuat iman meningkat mana belajar ilmu pun tahu beramal tiba-tiba tersiap tiba -tiba, tak buat nah jadi apa dia ujub takabur itu lagi bahaya tapi kalau dia dakwah tak buat Eh belajar ilmu je, kasih dia. Semangat tak boleh belajar ni. Ilmu macam-macam nak buat amal pula, tak semangat. Kalau masuk tak tahu saja. Tak tak buat. Ilmu tak ada, lagilah jendid. Berlakon jawadi Allah, tapi apa benda tu? Ada orang ni tiga-tiga kena buat. Islam, iman, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, dakwah, Islam, ilmu. Ihsan bestial tauhid pk tasaww semudah kesun jantela iman islam Islam. dakwah ta'lim, tarbiyah tauhid pk tasaww untuk menguatkan iman kena dakwah dengan dakwah maka akan meningkatlah iman semua para para nabi buat dakwah sebab tulah semua para para nabi iman mereka kuat kemudian ilmu ta'lim, dah badan nak, nak beramal kalau tak ada ilmu saya nak beramal jadi nak beribadah nak beri ilmu, kena baca fikah kemudian nak kena ada akhlak ataupun ihsan ketiga nak beribadah secara kepada Allah depan, depan kita maka perlu taqiatun nufus membersihan diri dengan segala persoal tiga itu apa boleh tak? iaitu ataqamu jibril doa ilmu pemdinaku maka kita dia kan ajaran kamu agama kamu maknanya tanya iman Islam ihsan tigalah -tiga -tiga. agama dengan dakwah, dengan talim, dengan kezikiah Tak jatuh sahib, teka, kezikiah InsyaAllah Jangan kita melebihi lebihkan tak Aku buat dakwah lah Aku ni semua tak main lah Taklim-taklim ni kezikiah, kezikiah, kezikiah Aku tak main Aku tak yang kezikiah Aku tak main tuh, Aku alisufi, gawal-awal Taklim ni aku kurang asing yang manerasah pula boleh awak macam-macam tu dah orang orang asyik -aku, aku tak tahu lagi aku tahu penting keadaan pun semua tak betul tiga-tiga kena buat tengok keadaan kalau boleh fokus semua serentak buat semua serentak kalau boleh dahulukan yang dahulu kemudian yang kemudian kemudian kan kanan tengoklah keadaan semua kita ukur lagi kita macam mana ada orang boleh fokus ha. manerasah kita tahu ada orang tak boleh, belajar lah sikit-sikit, tunggu sekali ke, semula kali ke, maka waktu waktu malam ke siang, kita matang belajar, dakwah, adalah dia punya tertik-tik, kalau ikut tablik punya risap, ada tertik-tik kalau tak ikut tablik, ikutlah yang lain tu, punya berdakwah secara dia, panas-panas kanak ni kan, tapi setakat ni yang terbaik, ikut tablik kan, ikut dulu, kalau tak puati, tak apa, cuba tu, cuba, lepas tu pun nilai, jangan dengar ke luar kan, tu orang buat ni, Masuk dulu jangan tu ikut Rasa kata tak dalam tak boleh, tak, boleh, tak, boleh, tak, boleh, soai, tak ada apa-apa Kita kadang-kadang Coba dulu Ilmu belajar tu Ini apa pun belajar-belajar ilmu ni Kita tak perlu ilmu Amal lah minta Dia kalau tak ada ilmu, dia memang amal Dah cukup lah, dah apa ni nak belajar Dah cukup lah, kita dah tahu senang ha, Itu lagi akhir Ilmu ni makin meningkat ni Kita makin kita benda-benda kecil-kecil Yang dalam dalam dalam, dalam ipadah tu lah Kadang-kadang kita tahu-kita tahu Makin kita belajar, berapa kita tahu? Oh, tidak tahu lagi banyak. Banyak lagi. Tidak tahu lagi banyak. Makin kita baca, mungkin kita akan tahu apa kita tidak tahu. Bagi itu, yang akan meningkatkan mutu amal kita. Lepas Allah kata, Ya refahindahul jadzina' alami ibu, Wal jadzina' alami amal darajah. Alam yang meningkatkan orang beriman di dalam kamu, Yang diberi ilmu dengan beberapa darjah. Kalau orang berilmu ini, Tak sama dia punya dengan orang jahil. Orang jahil mungkin, Yang yang kalau ada jahil sebuah itu, Yang langsung tak beriman amal saja. Tapi kalau dia hanya sekadar tahu rukun, tahu tu saja, Itu kualiti ni nak dibandingkan dengan orang yang berilmu Nanti dia dengan sunat, sunat dia, dengan niat dia, dengan tasawuf dia, dengan baksin dia Nanti memang kualiti dia berbeza Jadi mutu atau kualiti dia pun nanti berbeza maka dia akan lebih Apa ni? Lebih dia punya advantage je semua dapat, tak boleh daripada Allah SWT Mungkin dia belajar sikit tapi datang permasalahan ke dalam semayang Tiba-tiba imam tu buang di sini ke, buang di sini tu ke Dia tak penuh Kalau tak ada apa je keadaan yang semayang pun dia tahu Kalau keadaan macam ni, kalau imam dia tengah apa salah ke, imam batal ke apa Dia terlukur ke, dia buat apa ke dalam hal Ini semua dia tahu Banyak perkara-perkara yang berkaitan sesuatu pasal ibadat Muhammad dan Muhammad Masyarakat kita kena belajar dan ini tafawul dan ini isu. Kita tak? hmm tak. Sejarah sembahyang di syariat kat. Dulu ni baru dia kita punya tawil pun ada tahu, dia punya fikah pun ada satu dia jadi dia mengarang pun dia mengarang kita main dia buat tiga tikir dalam katuh. Satu dibagi pesah, satu dibagi dalil. Satu lagi dibagi tafawul. Maknanya tafawul Muda tak tak pilih, tahu, tapi dia tidak pasti tidak tahu lah. Bila ciptakan terpatri rumahnya yang dah boh mati itu dah masuk ke daratan Allah. Di bawah buku kita terpatah. Tak tahu mungkin tidak boleh dapat ini. Ia akan dapat di dalam kehidupan itu. Sejarah sembahyang disyarikan. Sembahyang merupakan ibadah yang telah disyarikan oleh Allah sejak zaman dahulu dahulu lagi. Allah SWT beriman dengan Nabi Ismail Muhammad SAW. Wakarayaamur ahluhi bissalah walzakat, wakarayaamur Rabbihimarziah. Dan dia meniru ahlinya bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang direkati di sisi Tuhannya (Surah Maryam ayat 55. Agama Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Musa as juga telah mengenali ibadah sembahyang. Allah telah berfirman dalam, di atas tulisan atau berlisah Abi Aisyah alaihissalam Wa awsani bis salati wa zagati matum tu Dan Allah telah memerintahkan kepadaku dengan sembahyang dan zakat selama aku hidup selama hari ayat 31. Ketika Nabi Muhammad, tempat dibangkitkan baginda selama-selama bersembahyang dua rakaat setiap pagi dan dua di setiap petang Setengah orang berpendapat bahawa kedua-dua semaian itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa sabbihi hamdiyalladhika bishigwalibkaat dan bertasbihlah serai muzi tuhanmu pada waktu petang dan pagi semaian memang ya, dah jadi sebelum musibah pun. Dia wajibkan semayang waktu main aras so, tu. Pertama tu Nabi lah. Nabi dah semayang lah. Semua yang berbentukkan dia wajib Tapi ada semua orang yang kata. Untuk Nabi wajib. Tahjub tu Nabi wajib sebelum dia wajibkan semayang. Lalu ni waktu tu. Macam mana nampak? Nabi dah semayang lah. Ketika senari kecil-kecil lagi. Dia kena satu Islam. Belum lagi. Dia pun belum masuk Islam lagi. Bayangkan lah. Baru berhubung bahari lah. Nabi dah semayang lah. Ketika Nabi masuk, Nabi tengok Nabi buat benda yang pelik Nabi tanya Nabi, Wahai, Wahai Muhammad, apa yang kau buat ni? Nabi tengah semayang tu tu Nabi kata, Haa, betul, tera. aku sebenarnya tak ada jantik Rasul Dan aku diwajibkan disuruh oleh Allah untuk semayang, menyembah dia Jadi aku, aku menyeru kepada Allah untuk, Allah, untuk kau supaya masuk Islam Nabi kata, nanti aku tanya perkara dia dulu nabi ahli kita boleh sudah kan jadi nabi kita kata payah tanya buta je boleh menjadi tak sihir buta je, yang mesti tahu buta je. waktu dipikir masuk dipikir dia, ini nabi kita bawa pulang beberapa data-nya, isu datang lebih dikomposis lah. Allah mera, Allah semalih budak yang datang komposis Jadi ketika tu dia nampak nabi semayang, dah hati semayang, kawan zaman dari belakang pun dah dari semayang. Nanti setiap lima waktu tu nanti harapan dia diwajibkan doa diwajibkan nabi sekian suku diwajibkan nabi sekian asal ibu nabi sekian doa ibu nabi sekian dan syak ibu nabi sekian satu waktu aja diwajibkan. Tapi kita ni lima waktu diwajibkan mana kita ni di, di diwajibkan semayang para para nabi itu yang berlukan kita ni tinggi umat kita ni hanya kita paham eh? semayang yang diwajibkan. Semayang yang diwajikan kepada setiap Muslim yang mukallab. Kau ulang lagi yang kan? Islam balik berakar. Ialah semayang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Satu tinggal. Okey. Cuma ada. Kelima lima semayang ini semayang ini disyariatkan oleh Allah subhanahuwataala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diistirahkan ke Baytul Maqdis, kemudian diangkat ke langit, iaitu Mi'raj. Allah subhanahuwataala telah mewajibkan ke atas NabiNya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang-orang Islam dengan 50 waktu semayang sehari semalam kemudian Allah SWT meringankannya kepada lima waktu Lima waktu ini hanya dari segi menunaikannya tetapi pahalanya tetap seolah-olah 50 waktu Saat Nabi-Nabi tu pun boleh beritahu dengan berita dekat sahabat aku dapat 50 tapi tak tuang dapat 5 awak, tak, awak nak 50 sahabatnya penyakit tak, dapat, ya. Penya, tak kau kalau kita, eh asa tak tuang kita juga ke okay, satu ke Dah buat kata-kata orang yang di Rasulullah kata-kata, tak ambil je lima puluh. iman dia dah, dah 10 tahun dia dah berjuang. Kan? Iman dia dah betul-betul. Macam gunung dah, lima puluh bagi dia. Biasa lima puluh. Beribu dah buat, kan? Perasa-perasa minggu beribu. Lima puluh wajah lah, eh. Kisah lima lah Ketika di dalam hadis Isra dan Mi'raj Sebagai yang dinyatakan oleh bukala dan bukhari dan muslim Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedar perjalanan serabi bayti wana bimak kata bimak kata bukan bimak tiri, sini, Ini ada Yang beliau dia betulnya majulur bah, perjalanan so, tapi dia bimak kata dan bimak tiri dan listin Makkah di sini negeri Masyarik. Kapan? Like. Ajal. Pengertian ajal. Baragala jibilun thumma aza biyadiyadi diyadi kida siyadaya. Biya isma aza biadi fa haraja bi ila samai. Fa Allah ala ummati 50 salatan. Faraja'athu wa ya khams wa hiya khamsun. La yubaddalun. Ya, lalu bawa daripada Paulus, Paulus ada ya. Telah dibuka atas rumahku, sedangkan aku ketika itu di Makkah. Lalu diburuh turun. Kemudian dia memegang tanganku dan mengangkat ke langit. Kemudian Allah telah mewajibkan ke atas rumahku dengan lima puluh waktu semayan. Lalu aku berulang kali kepadaNya. Kemudian Allah mengucapkan Allah firman. Ia hanya lima waktu dari siwajibnya menaikannya dan lima puluh waktu dari segi pahala tidak ditukar ganti lagi kata-kata di sisi 1,000... Yang ada di sini terikaskan, panjang sehingga memang tu nampak macam mana-macam pening dia, dia Dia ringkaskan ada di situ Macam dia panjang, kalau Mokhari kan dia panjang di satu peti Kita ambil cerita satu-satu Salam cerita Tukar Mokhari sebut Bagaimana tahun? Setujuh kan? Sekarang ni baru tahun pertama tak, tak kita ni Habis satu ni Main lah tu Sekarang dua InsyaAllah kita teruskan pengajian kita sampai mati Menurut pendapat yang Seliti peristiwa Kera Istrak Berlaku 18 bulan Sebelum hijrah Nabi Sangsarang ke Madinah dengan demikian semayang waktu yang diwajibkan itu telah memansuhkan semayang dua rekan pada depan waktu bagian petang Itu dalil lah cerita mengenai kewajiban semayang Dan tidak ada pun pengacauan dia yang dah sampai tak boleh di mana Tak ada Tak danya sembahyang disyariatkan telah sabit dalam banyak ayat al-quran dan hadis yang menyebut tentang kewajiban sembahyang di antara dalil-dalil para yang, yang satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 17 14 qul subhanallahi yaqina tumsunu wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal wa huwa wa hina tusbihun maka segala kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu subuh dan baginya segala puji langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan waktu zuhur kita kata sembahyang pun dia kata takhlil ha kita kata boleh kata sembahyang hmm kita kata sembahyang kena boleh wajit. boleh ulama Men, men, men, men, men, men, men, men, mengatakan waktu itu adalah semaya Ibn Abbas berkata maksud di petang hari ialah sembahyang maghrib dan isyak waktu subuh ialah sembahyang subuh waktu a, petang ialah hari petang hari ialah sembahyang asar dan waktu Zuhur adalah semaya Zuhur mulu firman Allah Taala surah An-Nisa ayat 103 inna as-salata taqan al-mu'minin katiban mawquta Sesungguhnya semaya itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya kepada seorang-orang yang beriman. Yang antara dari dari daripada hadis ialah yang menuntut satu hadis mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. sebagaimana yang telah disebut. Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan Mu'az bin Jabal bin Yaman dari bercakap itu Uluhum ila syahadi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Fa inhum ata'u izharika fa a'limhum anna Allah Qadishtarada alaihim khamsa salawatin fi kudh'iyamin walaynatin Salulah mereka kepada penyakuan bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah menganggikan Allah Dan bawahnya aku adalah Muhammad khusus Sekiranya mereka mentaati perkara tersebut, maka ajarkanlah kepada mereka bahawa Allah telah memfadukkan ke atas mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Nama tiga, jawapan Rasulullah kepada Arab Barabi yang bertanya baginda mengenai kewajipan menunaikan sembahyang dengan sabdanya. Kham su sarawatin fil, fil yaumi wal lailati. Allah Rabbil al 'Alia wa ghairaha qala la illa anta qawwa lima waktu semayang, semalam saya cuma hadis pun panjang diringkaskan si badwi ini bertanya lagi adakah diwajibkan ke atas muslimin itu jawab bang Miles tidak kecuali jika kamu ingin melakukan yang disunatkan haji atau haji muslim itu dari darilah <coughs> <coughs> <coughs> Ke dudukan semuanya Ke nak break, take fire Hah? Take fire Boleh tak? Sikit tengah kisah balik Lihatlah, penyakit tanda, terbentang main, menunjuk kaki, di kedai Nak freshkan macam dua-dua, boleh meter Lima minit dah, sikit tengah kisah balik Kita takde break nanti kan, enjin memanas, meletup the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 bapak bapak ni jangan lambung. Ini bapak yang nombor bapak kan dah. Ya. Bapak ni bila tengoklah silalah. Mak dia salah dia dah. Saya tak diberi mahu bapak ni sebab dekat rumahnya bapak tak ada mana. Banyak duit bapak. Balik tu ada kita tengok kan. Tapi kan tapi dah macam bapak ada dah. Walaupun kena sangat awal, kita pun kena sangat awal buat rumah. Rumah nak pembinaan. Sebenarnya, ini ni salah. Ini ni semua orang ni tak tahu ni. nak buat? saya pun cakap lah, jadi kita tak nak buat. Sebenarnya, kita pada zaman dahulu ini naik naik Dua jam lagi nak buat. ada saya hmm. tak kata masa saya nak telefon yang itu ada kendiri di antara dia selera dia orang kan ya mana macam tu macam ni tapi yang saya tu apa macam yang sama ada dia tu DC juga tapi yang lebih nice ni betul saya menasihatkan Semalam ni, orang tu pun dia. Semalam, orang tu pun dia. Semalam, orang tu pun dia. Semalam, orang tu dia. Semalam, dia. Semalam, orang tu pun dia. Semalam, orang tu pun dia. Semalam, dia. Semalam, dia. Semalam, orang tu pun dia. Semalam, orang dia. Semalam, orang tu pun dia. Semalam, kan nak buat dia haitu bertemu rawa muda tahun 80 nak buat yang sama lah makan banyak saya belajar sekolahlah di Taman Permata. Di Taman ni malam tu saya bila dia kat rumah dia tu dia datang saya agak-agak macam tu je. tu. Terima kasih atas awal-awal Tidak besok tu kena beri satu Dia nampaknya pun Dia berapa panggilan Dia tak kena Dia nak adu Macam nikah Orang tu tadi datang lagi Orang tu tadi datang Orang tu nanti Nanti pernah orang-orang nikah Sebab karena Tak kena Tidur orang tu Tak kena Tak kena Tak kena sekarang di bawah akad tu isu mana yang nakין akad dan nak desserts diri Ok, di sini kita nak кemakan cem כמד Pada tempat yang dia lakukan disebabkan orang lain Korang ramai dan perkelu pak OB Dia Hence, bikin juga banyak ulawan Yang kerana dia terскоеmm Di luar tahun 0 Akad, baik-baik Ribu ise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 Kalau sebelah-sebelah tak ada Buat hilang kan Semua orang kan Bukan lewat-lewat Bukan dia kan saya tahu kan Langan kita nak akal semuanya Nanti kat sebelah itu Langan Kati-kati Lepas itu Kati-kati Lepas itu Lepas-lepas itu Buat tak jauh kan jadi mungkin yang yang dapat datang cuma datang orang perempuan datang, datang luar. Bismillah, bismillah, saya juga cakap. Saya tak tahu, tapi kalau dia pun. Kalau di sini dia datang. Kalau di sini dia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 saya jual kat dia. Oh, agak mahal. Sama aje tu. Mana ni? Dua puluh lima, dua puluh lima, tawarlah. Harganya sejuklah. Sejuklah. Eh, betul tak? Betul tak? boleh jual sejuk sejuk. Oh, dua puluh lima, dua puluh lima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 dia punya dia dia dia dia dia dia dia sekim-sekim dia. Kalau alir itu gitu sini. Kalau dia jangan jangan susah kecil sebuah beg. habis saja macam masalah bagai. Kalau ada tak susah dia kan menjaga selalu. Tak boleh kot dia macam itu tapi memang dia sebab dia dia sebab dia dia sebab dia dia sebab dia sebab dia dia sebab dia dia sebab dia dia sebab dia dia sebab sebelum masa saya ambil eh ya. dah habis ni empat setengah lagi saya ambil sebab boleh ke masa kan masa pasal ini bismillahirrahmanirrahim <tuh> Bukan sembahyang Secara umumnya Sembahyang merupakan Ibadah badaniah Yang dilakukan oleh anggota badan yang paling afdal Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Apakah amalan yang paling afdal Yang Rasulullah SAW sembahyang Dia bertanya lagi Kemudian apa bagi menjawab sembahyang Dia bertanya lagi Kemudian apa bagi menjawab sembahyang jadi, ini berilah Jadi semayan ni merupakan ibadat badania. Ya ada ibadat maliyah. Contohnya zakat tu ibadat maliyah. ibadat harta, yang ibadat harta. Eh semayan ni yang merupakan badan, badannya. Sering dia menggabungkan dulu, dulu Untuk contoh macam haji kan. Dia guna tu kerja guna buat. Jadi, pada waktu solat Zuhur hadis ini hebat. Telah sabit di dalam sahih Bukhari dan Muslim bahawa dua semayam yang ditunaikan dengan sempurna boleh menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut. Al-Bukhari merajaiakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi Ap solat itu akan susyuh ya Allah. Al Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan memandikan semaya di waktu. Ummat muslimin rakaat di pada asmaul radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akmal wudhu'a kama amara Allah, ta'ala Fasolawatul Maktubatu Kafawatul Lima Bayna Hunna. Yang ketentu Maktubat Maktubat itu bermana? Yang diwajibkan, yang dipandukan. Jika kamu dengan salam Maktubah, salam Maktubah itu menerapkan dulu. Barulah siapa yang menyempurnakan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah maka sembahyang lima waktu yang diwajibkan itu akan menghapuskan dosa yang dilakukan. Antara waktu-waktu semayang tersebut Semayangnya dosa habis Semayangnya dosa diampunkan Tapi lama pun sepakat lah dosa yang diampunkan Tentang dosa-dosa kecil sahaja Ada pun dosa-dosa besar Hanya akan diampunkan melalui taubat, taubat. Sikap mengambil dengan alat sembahyang seperti sembahyang di akhir waktu Atau meninggalkannya boleh membawa seorang itu kepada kekupuran Boleh membawa kepada kekupuran Mazhar dengan Ahmad, siapa meninggalkan sembahyang? kafir, Tinggalkan sembahyang? Katil Asyik baik adanya Syafi Syafi Man Syafi ini tak katil lah Nabi tapi... bunuh <laughs> Semayang ni ya Allah Kalau orang tu tak semayang ni, Apalah hari ni yang dia ada untuk Jadikan satu Perkara yang kamu hubungkan Yang kerajaan kan Allah tak semayang Ramai orang tak semayang ni. Oleh itu semayang merupakan Makanan yang pertama kepada iman Sebagaimana yang telah kita ketahui Muhammad Ahmad mengharap dia, maksudnya tinggal semayah dan kafir Sampai yang Masyafi, Masyafi panggil Apabila kita, maksudnya tinggal semayah dia, kafir Atau yang Masyafi minta dia, habis itu kalau dia nampak macam mana? semaya kena semayah, Ima Ahmad jawab Masyafi jawab boleh, amir kafir di sini tak semayah Dia tak kafir itu kita kena semayah, apabila orang kafir mana Jangan Dia kena mucap boleh ya eh? Habis kalau dia mucap dia semayang juga Jangan Kafir lagi Mucap lagi Kafir lagi Jadi Tidaklah sampai kafir semayang Meninggalkan semayang Yang kafir ni mengingkari semayang Dia ingkar. Dia semayang ah! Apa yang semayang Mana boleh semayang nah, itu kafir Kalau dia malas Tak kafir Tapi Rusta besar Meninggalkan semayang dosa besar, fasiq, golongan fasiq meninggalkan dosa, meninggalkan membuat dosa besar, meninggalkan kaji pan, fasiq dosa besar. Hadis hmm. semayang kerana ini telah meninggal, kerana meninggal tu tidak safir. Semua hadis tu memang nampak. Siapa yang meninggalkan semayang membuat safir, lahir maksudnya boleh membawa kepada safir. Biasalah yang kita dengar hadis nabi La yub minu ahadukum hasta yu ikhwa Sama yu ikhul nasi Kalau ikut terjemah la yub minu Kita beriman Ahadukum seorang kamu tak beriman, nasi Kan ya? banyak hadis la yub minu La yub minu tu berarti bukan tak beriman Tidak sempurna iman Sama lah macam ni Kalau meninggalkan semangat, meninggalkan semangat Tidak kata, tapi boleh membawa kepada Kufran lama-lama lama-lama kafir kan? Akhirnya dia berbudak malas-malas malas, malas, malas. bila malas tu jadi tabiat akhirnya akan mulalah ingkar. Wah, dia mula malas, lama-lama akan lama, ingkar. So dia malas, tak buat, tinggal, tak buat lagi, tinggal lagi. Akhirnya dah sampai satu tahap dia jadi macam tak buat tu dia jadi macam sebatil dan mengingkari. Bila suruh, boleh tak? Eh, ah, dia mula ingkar melenting, nanti ha, tu payah. Karena sekali-sekali tersinggah tu untuk kau doa le itu, nanti ha, dia tak kena. Jadi, kan? Maya juga, Maya juga. Imam Muhammad berikan kepada ummi Aiman bahawa Rasulullah SAW telah bersaksi. Jangan kamu meninggalkan sembahyang dengan sengaja Sesungguhnya barangsiapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja Maka tanggungjawab ini penjagaan Allah dan Rasul Terlepas daripadanya Sekarang siapa meninggalkan sembahyang, Maka Allah pun bebas tangan daripadanya Pandai-pandai kau lah Carilah bumi yang mana ha, Yang selain Allah Tunjuk dan kau sendiri-sendiri Kalau Allah dah cakap Tunjuk ke mana berasa So, Macamak apa kita-kita dah. Kira-kira hmm. eh, kau mana-mana nak -mana pergi. Aku tak malam. Lah, tak malam bila orang. Dili-ili. Tak ambil. Tak ambil. Tak ambil taruh lah. Tak ambil taruh lah. Tak apa bila. Sedih. Bapak ini. Ini Allah kata. Allah berlepas tangan. Kalau orang tak semayang. Ha? Hmm? Ha. Ummi Aiman. Apa itu Umi Aiman? Tak habis ya? Imam Muhammad beragamkan hadith yang sama daripada Mu'adzun Jabal Raja Allah Hukum orang yang meninggalkan sembahyang Haa, bingung apa ya? Orang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas Dan mengambil mudah dengannya atau kerana engkar kepadanya Atau kerana memenang kecil dan memenang ringan Orang yang meninggalkan semaya kerana mengingkari kewajipannya atau mempersendirikannya, dia dihukum kafir dan murtad. Pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Sekiranya dia bertaubat dan mendirikan semaya, maka itulah yang sepatutnya. Dan sekiranya dia enggan, dia hendaklah dibunuh. Dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya dan tidak di, harus tidak harus dimen, memandikan mengkafankan dan menyembayangkannya dan juga tidak harus dikebumikan di perkuburan Islam kerana dia bukan daripada golongan mereka yang Islam itu yang ingkar. Kalau macam saya ni berbohong ya daripada kubur itu lebih dah. Malaysia, yang ingkar lah. itu yang ingkar loh. Dia dulu lah. Sekiranya seorang meninggalnya semalaman kerana malas dan dia masih beretikat bahawa semaya itu wajib maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memerintahnya supaya mengkada semua semaya yang telah ditinggalkan dan bertaubat daripada dosa meninggalkan semaya sekiranya dia enggan maka wajib dibunuh sebagai melaksanakan hukum hudud. Hmm. Ini dia tak tinggal tapi dia malas Tanah main juga malas Bunuh Tinggalah, lah setengah 20, 25 juta 55% orang senang 30% tinggal Tinggal 25 Setengah tu dah 23 juta Setengah tu setengah tu Tak semayang tu So lah orang tua Tunggu lah putar bikin 13 lah Tinggal 8 juta kualiti tu yang nak payah bagus kan kata kalau 50% dah tak senang kata kanlah nama baju tu ah betul tak adik kan h yang seorang ni. Bila ramai-ramai dia nak pilih satu. Dia bokong tak rasa dia tak boleh kita pilih seorang kan. Dia kena ambil macam 10 orang. Tak semaya. Suruh semaya. 10, 10 enggal, 10 bulan tempak. Bulan seorang dulu sini lagi. Kalau melagi sebab le. Tapi yang dalam dalam bulan sama siapa yang tak boleh dia orang pertama bulan. Tua tak nak Bila Tauban tak kira Tak kira-kira Tak kira Dia tak kira-kira Dia tak oh, ya. Dia tak kira-kira dia, dia tak ada lembut Dia tak Dia, <mmm> dia nanti dia Didelak-didelak Sangatkan hukum tu sama rata Kalau kita nak nak Sangatkan satu Nak bagi orang Tauban Sekarang siapa yang nak Volintir orang pertama tu dengan ramai, -ramai tu baru dijalankan dengan kentak semua bunuh sendiri kentak kalau bunuh seorang mungkin yang lain kata buat tapi siapa yang duduk dalam orang pertama tu berada orang je darah dah darah kundi kata orang seorang sebab bunuh dengan erti kata lain hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum buddh kerana dia dianggap sebagai pengeraka di kalangan Islam Tambahan pula hukuman yang meninggalkan perkara yang dipartukan Ialah diperangi Walaubagaimanapun setelah dibunuh Dia tetap dianggap sebagai orang Islam Dan diuruskan jenazah dan harta pusatnya sebagai orang Islam yang lain Ini kerana dia masih termasuk di kalangan orang-orang Islam Jadi engkar, kafir ini tak engkar marat Jadi ditanamkan dengan hubungan Islam Ibu Muharidah Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umitu an, an nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tuz zakata, fa idza fa'alu dzalika atqanu minni bima wa amwaluhum illa bihaqqil Islam fa is'alhum 'alallah." Nabi bentangkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahawa tiada tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Dan mereka mendirikan semayah Terkemulakan zakat Dan apabila, apabila mereka Melakukan yang demikian Maka darah dan harta mereka Terpelihara Melainkan dengan cara yang hak Yang digunakan oleh Islam Dan perhitungan mereka Terseberahlah kepada Allah Adik ini menunjukkan bahawa Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah Tetap akan dikurangi Ketika dia tidak mendirikan semayah Tetapi dia tidak dihukum kafir berdasarkan kepada hadis yang direwaikan oleh Abu Daud dan lain-lainnya daripada Ubadah bin Sa'ad, Rasulullah SAW. Dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, semasa lima waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya, orang siapa yang menaikannya, bermana dia telah orang siapa yang menaikannya, maka dia tidak mensiasatkan sesuatu pun daripada kewajiban tersebut, lantaran memandang ringan terhadapnya, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan dimasukkan ke syurga dan sesiapa yang tidak memenaikannya maka dia tidak ada apa, apa perjanjian di sisi Allah. Sekiranya Allah mungkin lagi dia akan mengazabnya dan jika dia kendaki dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang Tidak dihukum kafir Kerana sekiranya dihukum kafir Dia tidak akan termasuk dalam satu Nabi SAW, sekiranya dia dengan akan Dia akan masuk ke orang sumber Ini kerana orang-orang kafir Tidak sekali-kali akan dimasukkan Ke syurga. Oleh itu, hadis ini adalah berkenaan dengan orang yang meninggalkan Sembahyang kerana malas Dan Ini hadis ini dapat Diseragamkan dengan dalil-dalil sebelum ini Sudah ialah. Kalau kita qada solat dengan semayam, mungkin akan diazab, mungkin akan Allah ampun, mungkin boleh. Bila orang ampun tu, bukan lah. Sebab orang sahaja, Allah ampun, maknanya tak ada belas, tak ada kafir atau tak ampun. Cirik ini di dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Yang meninggalkan semayang mungkin diampun. Tapi mungkin juga sebelum itu diketamullah ke neraka. Ada hadis yang ada mengatakan siapa meninggalkan satu semayang akan dimasukkan ke dalam neraka selama satu hukum satu hukum 80 tahun akhirat satu hari di akhirat sama macam 1000 tahun di dunia satu waktu saya 80 kali 365 hari kali 1000 betul satu waktu tu saya 20 tahun kat dunia walaupun dia qada menurut mazhab Hanafi Hanafi dan juga qada pun tetap dapat 80 tahun hukum mazhab Syafi'i terpulang pada Allah Nah, ampun, aku tidak. Tetapi mazhab nasi kalau tak meninggalkan semayang, tak dibunuh di penjara, Itu Bukan antara mazhab. Kita anak-anak jadi tak semayang, dibunuh dah yuda. Imam Muslim dan lain-lain mengatakan daripada Jabir. Rasulullah saw. Bahawa di berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Enam bina rodlie, bina syirik, walkufri. Tatkala sesungguhnya sempadan seseorang itu dengan syirik dan kafir Ialah meninggalkan semaya. Nah, ini dari dia. yang kedua. Imam Ahmad makai. Alih ini tunjukkan kepada orang yang meninggalkan semaya dalam kadar mengingkari kewajibannya atau mempersendai-sendainya atau memeremehkan kedudukannya waktu semayang yang wajib. Jam, jam, jam. Terus Ke, Berhenti Soalan-jawab hmm? Tantang lah ya eh? Skot tu Jangan sampai sambung Minggu depan Partu, Waktu semayang yang wajib Ya nah, yes, saya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 Adakah itu satu hadis? Ataupun syariah? Yang melalui nikah itu memang jelaslah hadis nabi Nikah, kalau tunang itu Dirahsiakan Ada siapa yang Mungkin akses hadis, kenapa Kena tahu tentang perkara itu Saya tak nak dengar Berahsiakan Hmm? Dia lagi dalil Allah mahalan Tapi dia sedih hikmah dan macam ni Meraksikan itu Sebab takut-takut tak jadi Dia tak jadi, nanti kan mungkin ada pihak Yang mungkin malu mungkin Tapi juga nanti dalam keadaan Pada masa yang sama, mungkin ada juga Perlu kepada, bukan menghibahkan lah Cuma memberitahu tu Perlu bila terjuang, tapi perempuan tu dah ada itu nak. Dia haram lelaki lain tak masuk tunang jadi maknanya Sebelum takkan nak Sampai dia sampai kat rumah tu Suruh nak beritahu kata dia dah tunang Maknanya sebelum tu lagi Betul kita beritahu kata dia dah tunang Kan Jadi kadang-kadang orang ni Kita nak beritahu kat siapa Kita pun tahu kan Orang-orang yang mana Yang akan datang untuk minang. Kalau kita tahu Kita boleh beritahu kat dia tuang lah ha, Tapi kalau jenis orang yang kita pun tak tahu Tiba-tiba dia datang sini masuk minang, Maknanya kan nak pelan dia datang Maknanya dia Balik dengan hampir Oh, dah betul-betul pun je Wah oh, tak apa Wallahualam Tapi tak perlulah di bahasa Tapi ada yang buat-buat majlis juga kan Terangkan ni, majlis yang Wallahualam Ada tu Kalau dalam Kekar, dia panggil khidbah Khidbah tu sunnah, tapi apakah Benda tu perlu kepada Penghebahan tu, Wallahualam ni ada satu sisi kita tengok perlu juga dan satu sisi yang lain tak, tak perlu, perlu juga dia kan tak pun dia, dia perlu lagi bani tu tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Nah, pergi jumpa wali itulah kena kalau dah tahu dah wali dia anak dia dalam se tangan wali pun dah jumpa tak jumpa lah untuk kau kau wali bagi adik dia kan saya tak tahu sebab tu Allah lah saya, saya cari ahli Siapa boleh? Ada mungkin ada pernah berbaca mana-mana saja? Okey, benda itu macam ubah ya, pun. Mengelan itu tidak apa-apa ataupun tidak mengelankan pun tak apa-apa kot. Allah Allah. Hmm. Syah? Ni dah dah ini persoalan yang timbul sekarang bukan tunang doh. Tu, Jangan hebahkan tunang tu sekarang ni. Bagi orang je tak bagi tahu. Tahu ya? Allahu Tak boleh jawab macam ni boleh balik. Kalau orang datang bulan kalau orang berusyu, kalau orang dah ada dalam group apa dia tu. Mustahil. Tak ada dekat. Takkan macam tu. Masian. Kau cuma boleh Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, stay there huh? stay, Apa dia? Pergi? Pergi mana? Jumpa kawan. Oh tak bawa telefon? Bila bini bini di mana? sang eh tak tahu tak apa. Tak apa, apa. Assalamualaikum. Tak, tak ada. Tak tertinggal phone. Apa <laughs> lagi? Saya eh, ni kan. Ya ni. Ya, apa pasal apa ni? Malam Oh, hina dah. Aku dibaca Berhubung Berhubung Berhubung Berhubung Kena boleh tanya sikit eh? Ini Tentang Menghebahkan perkahwinan Tetapi merahsyakan pertunangan Itu Apa Kariak ke Atau macam mana Kena hmm. so, nak kongsi Maksudnya tak adalah Hadis pun tak ada Maksudnya kariak Maksudnya tak kata juga kan dan dia sekaja sudah atau hadir memang tak dalam betul. Dia masuk dia tu Pergi meminang pun dah haram so, dia... ]Ya. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. dia Jadi Jadi memenat menyesalkan dia lah kan Kalau dia tahu dia tak payah Haa ha.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 Ada pun tiga orang Orang tak ada Orang phone off tiga Orang nak ambil Dia kata dia pun tak pernah dengar Habis Tapi dia tak puan ni kata tak ada Sebab setakat ni dia dah bertahun-tahun Mengajar hadis suari tu Dan yang lain dia tak pernah dengar lagi lah Dan dalam kitab-kitab fekah -kitab pun Dia pun tak pernah dengar lagi Tapi tak, dia kata tak puan ni nak kata tak ada Semua dia kata Hadis nanti kata janganlah kamu meminah hawa yang sudah dipindah orang. Jadi untuk mengamalkan hadis tu maknanya kita kena bagi tahu lah yang kita ni dah tu nak bagi orang datang tak datang minah gitu. Kan? Jadi tidak ada pula tidak ada lawa hadis asti ataupun yang melarang jangan dilarang untuk menghebahkan pinangan. Cuma tu lah ada segi simpang yang logik jadi kata saya cuma takut malulah tu kalau tak jadi kanlah. Pada macam esei dalam isu nombor dia tu besar ke? Saya mungkin ada sebagian orang tu dia tak tak yakin-yakin ni banyaknya malu orang. Tapi Ha. Okey. Tak perlu kita kita secara Ah, dia cerita eh. Macam mana Rasihkan pertunangan, hebahkan perkahwinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertunangan dan hebahkanlah perkahwinan hadis riwayat Imam Hasiyah al-adawi ala shahil muqtasar khaleel ok, ok bagaimana? ok, ok ok, ok ok al-adawi ala shahil muqtasar Khalil. oh, ini zaman lagi dengan hasiyah zaman lagi kita check And this is my Ahmad Masal Khalil Masal Khalil Siap Adanya Alam Masal Khalil Siap Blok siapa tu? Ok, okay. okay. okay. okay. okay. okay. Asyaf Adawi Ala Muhtasar Khalid Adi Sibar Muhammad Itu ada tu? No? Dalam blog apa? Kata hadis kata Adi Sibar Muhammad dan dalam... dalam kitab Asyaf Adawi Al-A'ash, Khalid, mam Khalil Mustahar Khalil ni kita Mazar Maliki punya kitab peka Siapa ni ada. Setakat ni lah yang saya rasa Tak nak dengar lagi Mustahar Khalil Dalam Zahil Al-Mam Khalil Mazar Maliki kot Ataupun Hanbali Kita ketawa dulu sebelum ha? Nanti kita cari Amir Bas Saya cuba cari, tengok Tanya lagi yang ulama'-ulama' Dia nak dia, ke dalam buku dia Bukannya kita siap ni QA saya ada buku dia tu Kanya -kanya. Dia kata tadi alasan dia Supaya takut ada orang yang boleh hasrat dengki nanti Dia minang kan Untuk dia pun nak lah. minang Dia dapat tahu orang tu dah minang Dia buat macam-macam sihir ke apa Boleh-boleh masuk akal ke dalam alasan dia kan tapi kalau orang dengan gantulan, tahu yang orang buat juga kan Ya Solat Kenapa? Okay. Uh -huh. ah. Kenapa? Dia dulu pada awal-awalnya Semua solat Dipejakan dibaca kuat-kuat Kemudian masa tu Nanti orang-orang munafik Dengan orang Yahudi di Madinah Dia waktu Zuhur dan Asa ni kan Siang kan Dia akan datang memperolok-olokkan Menikuti peran Ikut-ikut sekali ini Allah perintahkan Supaya dia baca perlahan Supaya mereka tak dapat dengar dan dia datang beruluk-ulukkan Dan subuh, Maghrib Isyad gelap Malam, dia waktu subuh, dia orang tidur Dan Maghrib Isyad, dia orang tak akan datang Masa, masa gelap dengan bayangan sekarang ni Sekarang ada lampu, zaman tu memang tak ada lampu Lampu yang pertama datang, dia macam ada beberapa Yang pertama pun, tahun ke-8 atau ke-9 di bawah oleh seorang sahabat nama Tamin Dari Tamin Abdari Barulah ada pelita di majlis Narawi Berarti nanti gelap sangat Mereka tak nampak Ada sampai waktu-waktu musim tertentu Sampai tangan seni pun tak nampak Tangan seni pun tak nampak Jadi memang waktu malam-malam tu Mereka tak datang kasihan Itu dalam apa ni? Di dalam Kerja luar Al-Balihah Syekh Al-Balihah bin punya kitab ada. Kemudian Dalam satu lagi saya tak Ada juga Saya rasa dua tempat ada orang pun tanya saya Itu secara Bukan diperintahkan dulu Asal dan luar ni bersebelah Boleh eh Sila dia perlu luar kan? Ada lagi? Masuk tu lagi? Tak ingat tu Ah, ha, Dalam azkar mana-mana lagi -mana, dia ada Cik je Wapak-wapak awal, awal Kita azkar yang malam baru Masalah itu timbul nanti Kalau adakah Nanti Solat itu di, dikerja Dibaca perlahan ketika siang hari Dan dibaca kuat ketika malam hari Apakah itu berkaitan dengan waktu Atau berkaitan dengan zat solat itu sendiri Permasalahan yang timbul nanti Apabila Yusoran tu dia mengajarkan salat koto asar dan luhur di waktu malam, atau tak perlu dibaca filem. Dan dia mengkodar salat isyak maghrib subuh di waktu siang, Apakah perlu dibaca pelan. Itu sendiri itu. Kalau mengikat pada jad salat, bererti dia kena macam tu lah, maghrib kuat, asar kuat, isya kuat dan subuh kuat, luhur pelan, asar pelan. Tetapi dia biasanya dia mengkodar mengajarkan semaya asar dan luhur di waktu malam. Apakah perlu di kuatkan. Mananya ulama khilaf di antara sebab-sebab dikuatkan dan sebab-sebab diperlahankan. Apakah kerana selas solat sendiri ataupun waktu? Dan itu nanti dia punya yang utama dalam mazhab saya tak ingat saya baca itu dia baca tak buku apa. Saya sangat nak baca khas kajian dalam lain macam satu yang kau yang dipilih. Baik berjemaah ataupun bersendirian lelaki dan perempuan Sama saja, dibaca kuat Sorak Maghrib dan Isyak Dibaca kuat ada subuh, dibaca kuat berjemaah ataupun seorang solat Dan lelaki, perempuan pun sama di rumah Kecuali kalau ada perempuan tu, kalau ada lelaki Haji yang ataupun bukan maram di rumah ataupun di sebelah bilik dia tu Pilihan warna flat kan dekat-dekat Bilik dia mungkin depan itu rumah dia dah dibaca Nanti dia dah dengar Abang akan keluar Abang Tak boleh lah Bukan-bukan so, kena kontrol lah ha, Semua-bukan yang tinggi Dengar yang sampai luar tak dengar Tapi emang sepanjang sini pun Kalau kita tak ada jemaah Sepanjang yeah. tu di Disunatkan macam-macam Kita jadi emang Masalahnya Masalahnya nanti solat-solat sunat ada yang malam baca kuat ada yang malam baca tak kuat habis itu ikhlas dia disokong dengan perkara yang lain sebab solat-gerahana matahari yang siang dia baca perlahan solat-gerahana -solat bulan malam dibaca kuat sebabkan waktu tetapi nanti ada solat-solat seperti -solat, solat jemaah dibaca kuat kan? solat itu siang tapi dibaca dengan kuat solat na'id al-fitri a'id al dibuat pada waktu siang tapi tetap dibaca kuat Kerja situ tidak lama, bukan zatnya seperti jadi dalil-dalil yang mengatakan zat solat itu ada. Terkait terus wayang jemaah pun, walaupun siang tapi dikuatkan, ada lima pribumi pun, Apa ni bukan dilakukan pada siang tapi dikuatkan. Kalau ikut pada waktu siang nama lama tu sebetulnya Jumaat dan lima pribumi ada lahadi pelankan. nama ulama itu kata berarti bukanlah Kerana waktu tapi zat solat itu sendiri aina ada yang paspor yang utama nanti saya boleh. Seri permasalahan timbul di kalangan Ali kakak. Mendalam betul ada niki. 80 tahun kalau kata nanti nak baca kan? nak baca kuat pun. lagi? Yang bermusafir tidak wajib semayang jemaah, tetapi kalau dia sekiranya menghadiri semayang jemaah boleh. Kemudian dia nak jamaahkan dengan alasan mungkin selepas salam, mungkin nanti dia berundur dari pertama kalau berjemaah pertama berjemaah, dia tak dengan alasan jemaah. Waktu Semayang Jumaat dia niat Semayang Jumaat Tetapi dia kena niat Jamaat Semayang Asal Di dalam Semayang Jumaat tu Dan Mula dia boleh tak kepada Tuhan sampai sebelum salam Bila-bila nak niat Itu lebih membaca dalam jamaat ah. Kalau nak Diniatkan sekali waktu tak kepada tu Panjang lagi kan Jadi boleh, yang penting sebelum salam tu Dia dah ada niat dah sekejap lagi Nak jamaatkan waktu asal surat masalah sebabnya sebelum salam tapi kenang-kenang ulamak bagi orang yang paham niat ni, dia tak perlu banyak-banyak niat di sekali jalan, lepas waktu Tarih Peram, selepas Tarih Peram tu, dah niat iman, lepas tu niat, lepas tu, niat boleh, tu pun sebab dia tak disyarahkan niat pada waktu Tarih Peram dan jamaah sebabnya disyarahkan, sementing sebelum dia salam, dia kena niat dan lagi dalam menjamaahkan surat masalah Tu Sama pula kalau dia bangun Zuhur ke Dia bangun apa pun Sebab yang penting Soolat lah yang disemayang tu dia kena niak lah Soolat sendiri sedap soal tu dia mesti niak lah Sekarang pasal pasal Ada lagi soalan So Ini minggu depan Satu lagi Sabtu Ahad Minggu lagi satu 20 main bulan tu ada satu Kita off Kita tundakan pada hari Ahad Jadi saya akan buat Tauhid dan pekah pada hari Ahad lah. Jadi kita start satu jam awal dengan Tauhid Lepas tu uh, Jam kedua Kita, lebih, kita start dengan Cekah Kita gabung dua-dua lah Kemudian hadis dan rajuit Hadisnya tengoklah Kalau kita larat Kita buat dua, dua Kalau kita tak larat Kita buat salah satu macam mana Ramai-ramai kita akan serbuk Dia suka insyaAllah Semua sedia insyaAllah InsyaAllah Sentir ni Kenapa Fahami Fahami kata dia ada menyediakan Kedangan yang istimewa Untuk kawan yang yang Kelas Jadi, Siapa yang Ada transport Ada ruang lebih dalam transport Dia mungkin boleh offer kawan-kawan yang tak ada transport apa. Ataupun panas-panas lah yang ter transport tu nak charter van ke apa ke polak lah duit kan, moving it sewa satu was soised, tak tak tak asyik Saya semalam sehari je, pagi yang ketang sewa was, saya rasa morang Kumpul-kumpul tu dalam 2-3 bulan ni pula apa Bagi lah yang ada desir tu bawa Boleh lah, peta semua ada, senang je -ad -da tu. Dah ada dalam group tu Nanti minta, kita minta apa Amirul Farmi, share kita Pertua setiap dah turut Kita tiga live Kita turut bagi yang tak tahu Saya pun tak tahu ni Dari Ustaz Lepas tu nak pergi sama-sama ke Atau pergi asing-asing pun Kita pulang Nak pergi asing-asing sini sini Boleh pergi asing-asing sini-singi sini. Nak pergi sekali pun Boleh dekat kita kumpul dekat mana-mana Kita bertolak sekali juga Ataupun kita kumpul dekat Tol-tol apa? Jalan Utara juga atau Amerika? Esok rendilantas juga atau mana mana lah? Kalau nak pergi sekiranya, lah. homeboy. Saya akan pergi dengan family. Baru ya. selesai kahwin ni. Saya akan pergi dengan kakak saya dengan family ya. Kakak saya tunggu saya di kawal. Masih masih umur sembilan bulan, akan keluar dari sana. Terus kesembilan bulan tunggu saya di jadi saya dan seletak saya dah kosong Ada 3-4 kosong boleh pergi naik kot saya tapi Masalah ni balik lah Sebab saya nanti balik dia tak balik terus Saya ada urusan sikit Nak sambung lagi Saffar ke tempat dia pula Pergi mana? Kenjalan dia ah, Dia kata kan? Kalau dah pun tu dihasilkan Kalau belum takkan lah Nak kecoh kan Tapi tak boleh beri tau Selain hmm. jalan je nak hmm. Tak tahu lagi Kalau taklah hmm. Belum tahu apa Tendak hmm. Allah tak tahu InsyaAllah nanti kalau jadi Jemput semua hmm. Kalau jadi Allah maharap hmm. Ada seorang ni tak ada Cukup eh? Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik itu daripada mana sahaja. Dari minta ampun kepada Allah, minta maaf, ada bantuan, miskimin, miskimat. Mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik, kita faham amalan yang anda sampaikan. Ucapan Majlis kita dengan Kapalatur Majlis Subhanallah Wajuhulika Sharee'ah Dajjal dan Tarsofurah waktu bermula. Subhanallahi -Nah, wa bihamdihi hamdan kasiran kama amara bihi Rabbuna Insyaallah finance akan diberi agenda